Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abitad avsnitt 105, det här är Niko tillsammans med fanan. Ja. Och i dagens avsnitt ska vi prata om spelen Crash Bandicoot, Ensen Trilogy, Injustice 2, Patapon Remastered Och vi kommer prata mer om spelen Green Fandango och Level 22 Ämnena den här veckan är gör våldsamma spel och mer våldsamma och demospel Och i kommer vi prata om Beyond Good and Evil men först för någon. hur har det gått för dig och dina spel? Jo men det har gått bra! Nu är jag äntligen, äntligen klar med grimfandango. Fandango. Mm. Hur har det gått? Alltså det är sjukt jävla svårt. Jag, jag, jag kan inte trycka tillräckligt mycket på det här. Det är så... Jag vet att jag kan ha haft en liten sinnesförvirring och sagt att det här kanske är lite lättare, men det är det inte. Nu, nu är jag äntligen helt klar och jag har behövt hjälp ända in i slutet. Okay. För, för vissa pussel är så. Alltså Jag vet inte ens hur man ska kunna. Ja för, ni ska ha så mycket lås alla som har spelat det här innan internet. Eller alltså innan, <laughs> innan walkthroughs, innan allt. Uh -huh. jag, hade, jag hade kastat det här spelet långt ut genom fönstret om jag inte kunnat ta hjälp någonstans. Och jag är jätteglad att jag har att jag kunnat ta hjälp så att jag har kunnat klara det överhuvudtaget. För. Det, för det är ett jättekul spel, det är en intressant story, det är det absolut. Och det är ett bra och fint slut med för den delen. Men äh, det är vissa pussel är helt... Jag har ett som, det spoilar ingenting. Men du, hi du, du, du hittar en trasa mm. alltså en, en, i, en, i en byrålåda så här. Och så har du en brörost står precis bredvid dig. Du kan stoppa i trasan i brörosten. Och då får du upp en varm och mysig trasa och manis är liksom så, mmm, ingenting är bättre än en varm trasa. Och Och det är det du kan göra med det. Mm. Vad, du, vad, vad som är tanken är att du ska gå ut doppa den i en hink med olja gå in och sätta den i brödrosten igen så att den börjar brinna. Men jag jag kan inte hitta, jag kan inte förstå vart hintarna är någonstans till vad jag ska göra för att få det här och. och utan, utan att någon berättar för mig. Så att vissa pussel är bara. Är helt omöjliga. Men skitbra spel, jättekul. Intressant står och jag har haft många roliga alltså, timmar med det. Det är det absolut. Men mm. det har ju varit en del. Kolla walkthroughs på telefonen. In. Spela. Försöka hitta vad, de, vad den personen har hittat för någonting. Och så ta sig vidare därifrån. Men. Nej, det. Är det långt till alla som har. Överhuvudtaget klarat spel innan internet kom Level 22 Tagit mig till bana 14 Har fått Mött diverse bossar Jag tror det är på värd Ni som har spelet vet att man Var, var femte bana är liksom en värd. Så att jag har tagit mig till värd 3 Och mött då Två bossar då Det, är liksom, det har fyra vanliga banor Eller fyra vanliga, vanliga eh, våningar i huset Ska man säga mm. Och så är det en boss Ja, en, en bossvåning liksom Och jag kommer att fortsätta spela För jag vill spela klart det här Bara för att, bara för att det är Det är liksom såhär dumroligt Det är perfekt på, på lunchrasten eller på fikat Och bara såhär ta upp, försöka nöta sig igenom En våning för att det är, Faktiskt så är det roliga Det är fan riktigt roliga pussel i den för att det är inte bara så här du ska ta dig Du ska smyga förbi dina kollegor Och sådana saker, utan du måste till exempel För att ta dig till dörren Som är upp till nästa våning Den kan vara alltså precis bredvid dig okay. när, när du kommer in på våningen du, du kan vara så att det är så här, åh oh är så nära Men det står en kille och tittar på den Kontinuerligt, alltså den, han flyttar inte Eller ingenting, utan han stirrar På den här dörren okay. Och då kan du ju inte gå dit, för då, då kommer de att se dig direkt mm. Så och då är det tänkt att du ska ta dig liksom för att hitta munkar till exempel. Som du kan lägga i folks synfält. och gå de och äter utav dem. Och då kan ju du smygga förbi bakom den personen. För han flyttar sig då från sin plats. Går fram till där du har lagt munken. Ställer sig och käkar den liksom. Mm. Jag har stött på saker som där du ska till exempel förgifta någons kaffe. Alltså hela typ laxermedel i kaffet okay. Du ska doppa munken i radioaktivt, en, en, en oljefat med radioaktivt ämne okay. där, där ska du doppa ner munken för att sen ger den till någon så den ska bli sjuk typ och svimma uh. det, är alltså, det är så mycket annat runt omkring som gör att äh, det är skitroligt Jag vill, jag vill bara ta mig liksom, till slutet, uh. jag vill se vad som händer liksom, framåt men hur är det? är det ledande eftersom det låter som att det är om det är så här radioaktivt och verkar det som att det är en rak korridor, att det är så du ska göra? Eller finns det flera olika alternativ per våning? Jag vet, alltså jag tror att det är ganska gör så här eller misslyckas typ. Ja det är så, det finns en Det Jag tror att det är en lösning, ja. men men jag tycker inte att det är... Det är inte rakt på. Du lär fan springa runt på våningen, du lär undvika allihopa, försöka le leta reda på allt du kan hitta. Mm. Och sen försöka ta dig alltså näsla dig igenom liksom bland dina kollegor. Du, du, du kan inte det är liksom inte så här okej okay, shit jag ska dit hämta den, springa hit, göra det här, gå dit, göra det utom i alla fall för mig så är det verkligen så här en upptäcksfärd Så fort jag kommer in på en ny våning så är det så här spring runt, kolla för jag kan du kan använda vad blir det. bak mm. För att liksom förflytta blicken lite grann. Alltså så att din gubbe är ju annars i mitten av bilden hela tiden. Ja, Men använder du högerstyrspak då kan du liksom dra iväg bilden lite, grann. Så du kan gå in till en vägg och så dra iväg åt vänster eller höger då för att se typ kontoret som är bredvid. Mm. Och, och liksom ta, leta reda på att titta vad finns i det här kontoret. Finns. Finns det några munkar där inne? Eller finns det en kaffemaskin till exempel som jag kan behöva? och, och, och så att På det viset så tycker jag inte att det är en rak korridor. Eller en instängd korridor som du måste liksom följa rakt på. utan Det tar mig säkert tio minuter att bara springa runt och titta på varje våning först. Oh. Bara för att ta reda på, okej, okay, där finns det, där finns det. Och sen då springa runt även och kolla. Okej, okay, för att ta mig förbi den här killen, då behöver jag det. Och för att ta mig förbi här borta, då behöver jag det här. Och sen kan jag liksom påbörja min väg igenom, genom våningen liksom. Ja, så det finns ändå flera hinder på en och samma våning, ja. utan det är inte bara ett hinder, utan... Nej, nej, nej, nej, nej. Det, är jätte... nej det, är, det är jättemånga olika hinder. För jag menar, det kan vara så här, behöver du ha den här jävla kaffekoppen till exempel för mm. att ha sönder någons dator så att den ska bli förvirrad? Då behöver du liksom ta dig förbi tre, fyra andra hinder för att ta dig till kaffemaskinen. Ja, okej. Okay. För att sen då tar det förbi de här tre hindren i omvänd ordning För att sen kunna använda det <laughs> Så att det, det blir, det, nej men det finns en Det är absolut kul, finns det någon som tycker om sådana här evighetsspel typ, ja men som, ja men, Där du liksom kan hela tiden få en, en, en ny utmaning liksom för varje gång mm. Så Då är det perfekt Plus att de har sjukt många roliga hintar till allt möjligt men hur är skillnaden med de här bossarna du har mött? Hur funkar ja, de gameplayen då? Det är mera, där är det inte så mycket klura egentligen Utan där är det lite mera rakt på Den senaste nu som jag mötte Det är, alltså det går ju inte att spoila ett sånt här spel riktigt för att Där kommer du in på en våning Och så visar det sig vara chefens kontor ah, Okej. Okay. Och längst upp i bilden Eller längst upp, det är en, ett enda, stor, en enda stor fyrkant du kan springa runt i Längst upp så har chefen tre stycken datorer. Mm. Och så fort du kommer in på, vår, eller in på kontoret så ringer ju din polare såklart. Och berättar liksom, för du har kontinuerlig kontakt med din polare som ska ta dig upp till kontoret. Mm. Uh, och han berättar liksom så här, ja ah, men chefen kommer bli galen om du har sönder hans dator. Så det är den perfekta lösningen för att ta dig vidare. <laughs> okay. uh, så därför, och då har liksom, han sitter på, på en kontorstol. Och så har, finns det vissa spår i, i rummets liksom golvet. Mm. Som han åker längs med de spåren hela tiden. Så det gäller för dig att hitta en stor bok. Ta dig fram till, till chefen bakifrån. Klappa till honom så, så, så han knockas. Sen springa och sparka på en av datorerna. För att sen springa och gömma dig. För då kommer han åka till datorn. Det är tokig. Och sen kommer han åka runt på de här spåren i backen för att leta efter dig på, på, på sitt kontor. Uh -huh. Och ju, ju fler... Du ska slå sö sparka sönder alla tre datorerna. Men efter två datorer, då blir han så här, ah, jag, jag tror jag vet vem det är som gör det här. Okay. Och då na namnger han polaren du har på telefon. Uh -huh. Och så bara, ah, men ja det måste vara han. Så bara, vänta nu, fan jag sparkade honom för en månad sen. Det kan bara finnas en annan, men jag ser honom inte. Så jag måste hitta honom liksom. Och, och då skickar han in hjälp Då tar han in alltså tar han in en annan kollega som ska springa runt i rummen och hjälpa honom ja, okay. Och den snubben springer lite mer random Och så när du sparkas under sista, ja då kallar han in ännu fler Och då öppnar han även dörren in till kontoret ja, ja. Så då ska du lyckas smyga ut där medan de kommer in Så att det, nej, det, det, det, det är väldigt annorlunda Och bossfighterna är väldigt annorlunda För att annars är det verkligen bara Ren och skär pussel där du kan stå och tänka hur länge du vill, i stort sett. På, på vissa punkter, såklart. Men, mm. men bossfighten är lite mer så här. Okej, okay, jag fattar vad jag ska göra. Men jag måste lyckas med det bara. Ja, ja. Så att, äh, jag, jag tycker det är skitroligt. Verkligen. Askul. Och jag, jag, jag ska verkligen ta mig vidare. Som sagt, jag kommer till Bana 14. Så Jag har några stycken kvar. Men jag ska, jag ska ta mig till toppen. Nice, nice. Har du spelat med downwell då? Nej, det har jag. Det alltså. Jag kan. Det, det är alldeles för svårt. Jag förstår inte. Du hörde av dig och sa att du hade tagit det till värde. Vad sa du? Tre. Ja, precis. Tre av ja. fyra har jag kommit ner till nu. Och. Det var skitkul. Jag överlevde i två sekunder. Alltså, jävla skitgrejer Alltså, alltså det är jag först tycker att. Det är ett skitbra alltså, det är ett häftigt spel. Det är ett, det är ett sånt här spel som jag hade kunnat fastnat i. Om jag inte ville spela så mycket annat också. Ja. Så att det, för det, det är roligt. Det är, det är ju verkligen ett sådär spel. Shit jag dog, jag provar igen. Shit jag dog, jag igen. Liksom mm. man bara fortsätter, fortsätter, fortsätter och jag blir inte förbannad på det som jag kan bli på andra spel när man misslyckas med, med pussel eller med med ja men när jag bara dör. Mm. Även om det är dumdöd man gör jämt i det där spelet. Man hoppar på någonting korkat eller man gör någonting man slår på någonting felaktigt eller någonting sånt där. Det är mitt fel, mm. men ändå så vill man bara fortsätta. Alltså det är så mycket skills i det här spelet För jag som sagt, jag kom till värld 3 av 4 Och ja. då kände jag att jag hade liksom väldigt bra flyt och allting Jag eh, hade liksom första världen, den har jag börjat lärt mig ganska bra nu Att den kan jag även snabbköra igenom om jag vill mm. Men man vill ju också ha alla rubiner som man tar igen Så ta det sakta, det är det bästa för fort du liksom faller snabbt Då är du körd För då kommer det för mycket fiender på en gång Runt omkring dig Och då är det bara att ta tack och godnatt Så det gäller att ta varje liksom fiende Och lära sig vilka man ska landa på Vilka man ska skjuta och För man, kan, man har inte riktigt med skott för att ta allihopa Så då är det bättre att kanske falla på en två-tre stycken Och skjuta på de som verkligen måste mm -hmm. Och som sagt Kom till värld 3 Första världen väldigt enkel liksom, Bara rakt ner Vär två, då börjar ju så här ja, Spikar kommer upp på marken och sånt där Vär tre, då kommer du till en vattenbana Och det är bara, som sagt, två sekunder För man får panik För vattenbubblan kommer spräckas Du har en minut på dig Eller vad det är, att ta dig igenom 50 sekunder En minut, något sånt där Att ta dig igenom hela banan mm. Och först tänker man att, ja men Det är väldigt mycket tid Och sen börjar paniken när det börjar komma ner 30 sekunder Då, är fy fan så, men men hur, fick... alltså, hur får du den här bubblan Att fortsätta växa Eller Nej, du har bara den Du har den och tar igenom första Sen förhoppningsvis kanske den börjar om På en minut eller något när du kommer till ja. Men jag dog efter två sekunder Jag fick ju panik och bara Det är ganska lugnt, vänta Nej, och så huv, hade jag ett liv kvar Och så var det kört <laughs> liksom, så. Alltså, För det är det där, jag kan också eller jag kan också Ta mig igenom värld ett mm. nu Tycker jag, men för att göra det alltså efter en stund så blir man ju så här ja ah, men shit nu, jag orkar inte med värdet längre så man snabbkör men då, då har man ett liv till värd två sen mm. och då är man ju rökt men du har inte låst upp den där med sex liv va Nej det har jag inte gjort, det har jag inte gjort. den hjälper <laughs> Ah okej okay, det kan jag tänka mig då i och för sig då har man några fler försök på sig det är sant det är sant mm. För det är liksom sex liv jag har ju fått när jag kom dit då hade jag sju liv för ja. om du äter, och du har mm. fullt i liv och så får du så här extra äpplen eller du får extra hjärtan och sånt. Mm. Då ökar ju det på, och när du har fått så fyra gånger då får du ett helt nytt liv. Ah. Så börjar du få fyra, ja men fyra, du har fullt i liv men du tar, får ändå köpa de här mat av handelsmannen och sånt. Mm. Mm. Det är fyra stycken nya sträck, och får du ett helt nytt liv. Så då okay. har du fem hela tiden och liknande. Ja, ja. Så det är ju det jag har gjort, jag hade sju liv plus att jag hade den här nom nom, kniv och gaffel så jag åt fienderna. Men då det var nej alltså det var hemskt och jag satt och svettade för att det var så ja, intensivt. Nej, det, det, det är ett skitkul spel, men det är verkligen ett sånt här spel som, det är ett toalettspel för mig, om man mm. säger så. Det, det är ett spel, jag, jag tar med mig vitat in på muggen och sätter mig och lirar en stund. Det, det är det, men på det viset så kommer jag aldrig att ta mig igenom alla fyra världarna ja. heller, tyvärr. Men det är så sagt, jag vill ju ha det här på V men jag har ingen vita så jag kan inte spela för jag vill ha det här, typ ligga i sängen och spela mm. så jag har ju bara det på min PS4 och då har jag ju verkligen suttit med det och tokkört och ja. jag har till i värld 3 jag ser inte hur jag ska kunna komma dit igen och speciellt till <laughs> värld 4 liksom. oh, verkligen... Men det är bara fyra världar alltså det tar slut där eh, Trophies som jag har läst, då är det fyra världar och en boss Aha. men jag har inte kollat på det så jag antar bara det för det var jag har sett på Trophies mm. Sen läste mm. jag ju det här att du ska en tro för det här som vi såg upp förra veckan falla utan och nudda någonting och grej. Och då gav aj, jag upp på en gång. Det var inte ens idé aj, det, att jag försöker. Det Ja. Men det är Green Fandango, level 22, du har kört alltså. Eh, ja, jag spelar lite Beyond Good and Evil, men det skulle vi prata om lite senare också. Jajamän. eh Jag har däremot eh, kikat... Eh, jag måste säga det bara för jag vet, jag vet inte varför, men jag tycker mm. det är så här... Ybernördigt. Jag har fortsatt kolla på Buffy, The Vampire Slayer också. Ah, ja. Första kommer, säsongen då. är helt klar nu. Jag behöver inte säga så mycket. Det är, alltså, det är Buffy. Det är ah. liksom veckans monster. Kör liksom. Håller det måttet fortfarande då? <sighs> Nej. Alltså. <laughs> alltså. Det är, jag, säger så här, jag tittar ju på det för att jag tittar har tittat på det när jag var yngre mm. Jag tycker ju att det håller för Att jag minns det När jag kollade på, när, kollade på det när jag var yngre uh. Jag har jättesvårt Att tro att någon som inte har sett det här förut Skulle tycka att det här Höll idag, det, det, det gör det inte uh, Det Det är så klassiskt De serierna man tittade på När man, när man var yngre, uh. tycker jag det, det är liksom, det är så. här. Jag vet inte, det är svårt att förklara till och med För att det, det är som det var det var, inte riktigt, det var kanske inte riktigt bra Och det var liksom inte Men det är ändå något att titta på mm. Men ja, det är nostalgi mer än någonting annat det kan enkelt. Exakt Absolut. exakt. Uh, men jag har ju spelat lite Eller vissa har jag bara testat lite i Som till exempel Patapon Remastered mm, mm. Och det är så här. Det känns exakt likadant som pratar på en lite snyggare. Det jag tycker är... Men det är bara för min egna personliga åsikt att det här är ju ett PSV-spel. Där jag kan sitta ner och sitta nära och komma in. För jag hade väldigt svårt att komma in i det här tryckandet och rytmen när jag satt på mm. stor TV Men det, jag hade inga hörlurar eller någonting på mig så jag satt ju via tv Och det, det funkar inte riktigt lika bra. Nej. Eller så är det bara så att jag är skitdålig på det här spelet. Någonting är det. För det inte <laughs> som jag ville alltså jag är, jag är ju som sagt jävligt nyfiken på att skaffa det här till Vita mm. faktiskt, eftersom att jag inte har fått tag på någon PSP än. Eh, och det, Allt du säger får man ju bara bli ännu mer taggad, även även om du inte låter as-tagg på det, men det är just det där jag har vitat mm. jag, jag kan verkligen sitta där in på med hörlurar i, i öronen liksom, och så bara köra. Liksom. Mm. Ja, men det är ju det. Remasterna var snygg, det var den. Förutom mm. första början, för introscenen Det har de bara tagit PSP-et Och dragit ut det grafiska Så liksom, uh -huh. det ser ju Jätte ut liksom Det är så uh -huh. dåligt gjort Men sen så fort du kommer in i själva spelet När du får se de första på figurerna, Då är det jättesnyggt uh -huh. då, Det är där de började uh -huh. lägga liksom Grafik och sånt och blev riktigt läckert uh -huh. Men det, annars det är det exakt samma spel Du ska sitta, i början har du ju bara Pon, pon, patta, pon och patta, patta, patapon. Pata pon. Patta, patta, patta, pon för att gå framåt. Och sen är det ju pon, pon, patta, pon för att attackera. Jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Även, och ändå har du förklarat det här flera gånger. Ja, nej, du kommer inte för att fatta för att du spelar liksom. Men som sagt, eftersom du, det är så att du ska hålla taktik. Och skärmen, det, kom, det hade jag helt glömt bort, men den blinkar ju också så att du ska hålla takten. Så det är som en vit ram som kommer lite hela tiden. Så du ska patta, patta, patta, pon, pon, pon, patta, och liknande liksom. Och, följa. och det är ju det jag... Jag får ju hela tiden nu utskällning av dem. Bara, du hänger inte med, du är för seg. Du är för fort. Ja, men käften liksom. <laughs> men det är, det är ett roligt spel. Men det ska spelas på vita eller PSP. Inte riktigt min grej på konsol. Men det är, liksom, det är inte ett spel för konsol eftersom du vill inte sitta... På stor tv sådana här spel som det är där man vill sitta personligen tycker jag Med de här större spel De här liksom, stora graciösa spelen Jo ja, men där det, där det faktiskt är någonting att titta Alltså där man faktiskt tittar ja. på någonting det, det, låter, det här låter inte som ett spel Du tittar på utan det här ska du ta dig in i Du ska fastna i själva gameplayet mm. Inte det du sitter och tittar på Precis. Och då blir det lite meningslöst När det är på en ultra skarp skärm Och liksom skitstort och pompet Och så är tanken att du ska vara tight in på och verkligen fastna i det Och det, det gör man inte på samma sätt när du sitter i soffan Tycker jag För jag, jag kan ha lite problem med det med vissa större spel också När jag sitter i soffan och spelar och så bara Men alltså här Jag, jag kommer på mig själv liksom att dra stolen Eller Först sitter jag i soffan mm. Sen tar jag fram fåtöljen Sätter den närmare tvn än vad soffan är Och sen efter en stund så märker jag själv hur jag liksom så här Ja ah, men nu lutar jag mig fram i fåtöljen. Ja. Bara för att komma närmare närmare varje gång och då vet jag att det, det här är ett spel som kanske inte är egentligen eller som enligt mig inte är tänkt att sitta i soffan och spela. Ja. För mig är det liksom jag är ju väldigt mycket så här Downwell var det senaste där jag verkligen fastnade. Annars är det, jag ju så här i fåtölj som jag flippar upp fotstödet liksom. Ja, ja. Och så har jag ju så att jag kan luta mig bak och så fort jag tappar intresset då är jag så här och så, luta, och så började, då är det så här soffläge Så då ska jag när jag ligger och tittar ser eller något Och när jag kommer dit på spel Då verkar jag, nej, nu har jag tappat intresse totalt <laughs> det, det är ingen idé att fortsätta liksom. nej. Eh, Men ett spel som var tvärt emot Precis som du, så som du sa Fast när man satt i rygg typ, soffläge Och så började man bara luta sig fram För man var så jag mm. in i spelet Crash Bandicoot, Insane Trilogy <laughs> Snyggt spel det är väldigt och sånt, men det är exakt samma jävla spel som på PS10. Nice. Så man kommer ihåg det. Det är så jävla svårt. Så frustrerande, hatobjekt. Men man blir ju beroende av skiten. Alltså, Danne kom över och vi satt i 50 minuter och höll på med en bana. Och när vi var klara där, jag bara, jag måste gå ut. Så jag gick ut så satt mig på balkongen för att få luft. Och är bara, men, jag åker hem. Jag bara, vi var så förstörda båda två, mentalt, tack vare den där jävla banan. Men, men väntar du, hur långt kom ni då? Eh, värd två, bana ett eller något sånt där, tror jag. Härligt. Nej. Nej. <laughs> Det... Uh, just, jag kommer fortsätta med Insane Trilogy, men jag ska hoppa in på tvåan För första Nej, det är där jag har hört fortsätta i bra men... Jag tänkte precis säga det Jag har hört flera, flera säga det att Första spelet Kan du nästan hoppa över för att det är Alltså det det är inte så bra, säger, har jag hört jag kan, jag kan inte minnas Att jag har spelat första, ja. tyvärr Över, Inte tidigare heller Utom jag, jag kom in senare Så mm. att jag, jag är inte helt med på Hur det här helt omöjligt Svåra vissa banor var Nej, och det är ju det för jag, kom ju bara, jag har bara spelat första spelet På ps Jag, ah, okay. jag, jag vill ju ta det här bara För att det är det enda jag kommer med Och det enda mm. jag fick återuppleva Det var nostalgin av den totala bredden Man får <laughs> Så, men det är inte det att spelet är svårt för det är ett plattformar, du vet vad du ska göra. Mm. Men det är så ologiskt ibland. Det är så här man, ja. det finns en där man sitter på ett vildsvin, och så ska mm. du hoppa och sånt där. Men det är som ibland är du. En, spikarna sticker ut en bit här för stora stockar. Ja. Men det spelar ingen roll. Även om du inte nuddar spikarna så dör du. För att ah. spelet känner inte riktigt av Och det är ju nej. det som är så svårt Du måste lista ut. Du spelar om om Tills du har listat ut Här måste jag hoppa Även om jag inte är i närheten av spikarna Här måste jag nej. hoppa Antagligen kommer jag landa på och dö Kommer landa strax efter Jag kommer dö eller så lyckas jag Och, nej. och, och, och, och visst, om inte jag minns fel nu va Så Vildsvinnet springer av sig själv mm, Precis ja. och, det är, och du hoppar bara Ja precis. Och oh, går åt sidorna och, men sen är det också sådana här Vissa som så som jag hatar i spel så här, Plattformar där det, det står en gubbe med en sköld Så han kan ut inte springa rakt in För han puttar tillbaka dig ja. Och det är liksom Man hoppar, tar du bara ett steg för mycket Då har han inne i dig och puttat bort dig Så du måste ladda <här> precis på kanten Så att du inte faller ner och dör utan, Men inte för långt fram så att han hinner reagera ordentligt och... <här> Nej det var bara hemskt Jag ska spela nu i helgen Andra spelet. Eh, jag tänkte streama det på torsdag också, börja streama på torsdag och försöka spela det, för det är det som jag har hört ska vara så oerhört bra, alla säger. Mm. Så jag hoppas verkligen på det, för jag har aldrig spelat det, så jag ser fram emot det ändå. Du, du, du får återkomma, för att det enda jag kommer ihåg som kan, för jag kommer inte ihåg vilket spel jag spelade, mm. det enda jag kommer ihåg är att istället för svin så fanns det några baner med isbjörnar. Jag såg bilder, så det är nog tvåan. För det okay. jag såg bilder med isbjörnar. Mm. Ja, för det kommer jag ihåg, och jag jag vill påstå att det fanns några banor där som var väldigt mycket trial and error också. Till exempel mm. när du. Det finns någon bana när du springer emot dig. Du kör värsta Indiana Jones. Ah, okay. Och det kommer någon jättestenklot som rullar emot dig. Ja, ah, det fanns i första, Och du måste springa. Liknande, ja, ja och du måste springa mot skärmen. Ja, ah, precis. Det är oh, så korkat för man. Man springer, man springer, man springer. Och så. Åh, oh, jävla, det var ett hål. Satan. Mm. Man dör. Och så springer man, springer, och springer. Spara. Nu måste jag hoppa. Hoppar. Ja oh, Sitt det stod någon där. Satan. Så får man liksom prova om och om, och om igen mm. Alltså, men det är, det är ett jättebra spel Och de har gjort det snyggt Men för fan, och frustrerande <laughs> Men ett spel som <laughs> jag spelar Det ska spelar, bli intressant att se absolut. Men ett spel som jag spelar som jag faktiskt avgudar Som jag spelar som fan nu Och det är Anjustice 2, och det trodde inte jag Det är det här fighting-spelet Som Nedram Studio, de som har Mortal Kombat mm. Det är mm. de som har gjort det Men det handlar om DC-universumet Alltså Batman, mm. Superman och hela det gänget Mm, mm. Och jag spelade första God Among Us Och det var bra, men jag fastnade inte riktigt för det så här helt och hållet Nej. Men jag är ju DC-fan, man ser ju här i bilden Mina Batman-tidningar och allting och så, Jag har ju alltid, det är ju alltid Jag är dc fanboy jag tycker inte om Marvel Jag gillar DC, allt Batman, <laughs> allting liksom Och jag fastnar totalt i det här spelet Det är så förbannat kul Herligt. Jag spelar igenom storyn mm. Är helt okej okay, Men för att vara ett fighting-spel Är den jätte jättebra så, och den är väldigt intressant För det som har hänt Som man kan behöva veta inför Det är att Jåken Lurade, eller han drogade Superman till att Döda Louis Lane och nuka Metropolis What? Eh, och det fick Superman att flippa ur Sen han vaknade till liv, att han dödade Jåken Ja ah. Och nu har ju Superman gått över till det Att eh, vi kan inte rädda brottslingarna Utan vi ska förinta dem så, oh shit. så han och några från Justice League, till exempel Superman, det är Wonder Woman, det är Green Lantern ett tag, och så det hoppas lite fram och tillbaka. Jag tror Aquaman var inte med där nej. Ja, men det är några stycken. Så Justice League bryts upp för vissa vill döda, och så har vi Batman och deras sida som inte vill det, utan han vill stoppa dem för att han vet, det har brist för Superman, man måste lugna ner sig, han kan inte döda allihopa. Nej. Och det är det spelet går ut på här. Hur ska de kunna stoppa varandra? Och sen kommer det ett annat, vad heter det, hot utifrån också, som gör att de måste liksom samsas. Men det funkar, de samsas ändå inte. Och vem kommer väl ledande ur det här? Och det är väldigt intressant. Och man får liksom stöta på allihopa och hur det vinklas och allting. Skit står det. Och jag har beställt serietidningarna av Just Injustice så att jag ska kunna läsa det här också. För det, det har ju också släppts. Det Gjorde de redan på första också, men jag har inte skaffat dem. Jag tänkte skaffa just dem. Hittade in papper på, eftersom de är så gamla, så det ska jag skaffa på plattan sen då. Mm. Men det är ju allt det här, väldigt, det är ju sådana intriger och allting som jag tycker var så väldigt intressant. Och speciellt det här att ja Superman han dödade Joken. Och det visades inte i spelet, men det har jag läst på efteråt. För det finns en karaktär i spelet som heter Ja, precis. Någonting, nej, jag kommer inte ihåg vad hon heter Nu bara för det självklart eh, Hon var tillsammans med Nightwing ett tag Okej okay. Nightwing blev dödad av Damien Som är Bruce som är nya Robin, Bruce Waynes son Så det är liksom Alla har dödat varandra Och det som har dött och sånt som inte har förklarats på något sätt Jag fick höra Hur det hände hur han tog Och det var lite mesigt <laughs> Damien tog en av Hur heter det Dick Graysons de här när han tjockat stavar han har att slåss med Ja Kastar den till Vad heter det, A Nightwing Som får en mm. i tinningen Amen. Som tuppar av, faller och bryter nacken på en sten Men vad fan? Det är inte med i spelet Det läste jag efteråt och bara äh, äh, Nej, det var väl inte så bra Men annars Spelet är bra, det är en bra story Jag, hade, jag trodde jag hade spelat åtta timmar Mm Enligt spelet så har jag nu bara spelat 6,5 timmar men jag tror att den bara räknar in-game timmar. Ah, inte okay. så länge jag sitter och kollar på videos och sånt för jag har suttit två dagar fullt ut och spelat. Så jag tror inte den klockan stämmer riktigt. Nej, och nej. jag har läst att storyn ska vara mellan 57 timmar och jag dog några gånger och fick börja om. Så jag, när jag kollar klockan så var det 8 timmar så står den här är ganska lång ändå. Mm, mm. Och sen när man har gjort det, då finns det ju sådana här multiverse det är det som är i DC att... därför man kan... Batman man kan möta Batman som... För det är ju olika världar Alternativa som... Alternativa universum. Precis, som kommer in. Ja. Och där kan man får du olika uppdrag. I Mortal Kombat har man olika staplar. Så här, eventstaplar man kan spela. Och här är exakt likadant mm. fast du har världar av The Multiverse. Och när du har gjort det så får du pengar. Och nya så här material. För du kan få grejer till ditt huvud. Torso armar, ben och så något tillbehör och det gör att din, du uppgraderar din karaktär som du spelar som så, och kan ge dem mer i styrka mer i defense och sånt där, så när du hoppar online eller liknande, ni kan ha samma level Två, du, du och jag spelar båda Batman båda är level 20 maxlevlade. men mm. våra karaktärer kan vara olika bra för vi har olika grejer på oss så du ah, kanske okay. kör väldigt mycket hälsa medan jag kör väldigt mycket styrka så jag kanske slår jättehårt men du har ändå snabbare att ta livet av mig för hur mycket jag än slår på dig så har du fortfarande mött mig i defense men jag har inget defense och dina vanliga slag är ändå mycket mer och liknande ja, ja. och det är ju det jag fastnar nu i totalt spela multivers och bara tjäna pengar pengar pengar och så laddar upp mina karaktärer och sätter på nya grejer och ändrar färger på kläder för det är också det, grejerna blir bättre men utseendet ändras också Mm -hmm. Så i början som jag spelar mycket Batman Då har han först en vanlig mask Och när jag uppgraderar lite Då får man den här lite mera Robotmasken som man har När han slåss mot Superman och liknande ja. Så hela utseenden ändras Och man kan byta Jag, jag kan få min Batman-rosa Om jag vill det och liknande Så att ens mm. karaktär är väldigt olika Och det är jättebra Jag älskade Tecken 7 som jag sagt Men det här är fan är bättre Det här är ett av de bästa spelen i år Som jag verkligen har fastnat i så Indias 2 rekommenderar alla att ska om man gillar fighting -spel. Och älskar man DC så är det en bra story Och fighting-grejerna är bra, det är det Det är ganska simpelt att då För du har bara eh, hård spark Du har, har lätt slag, lät, medelslag och hård spark typ, Det är det, typ det man har Och sen mm. har man ju det här, man kan ju specialkraft och sånt Så det är ganska man gör mycket samma attacker hela tiden Men sen gäller det att börja jonglera och sånt det som är både roligt ibland och negativt är att eh, bakgrunderna är interaktiva. Mm. Så ibland kan du liksom ligga någonting på mark ett täckt och kan jag ta upp det och slå dig med det liksom, och såna där grejer. Mm. Men vissa banor är hela bakgrunderna interaktiva hela tiden. Så klickar jag på R1 så skickar jag in dig i bakgrunden och så studsar ut igen. Eller som <laughs> min Batman som jag min attack som jag använder hela tiden är fyrkant och triangel väldigt snabbt. Mm. De två väldigt snabbt tillsammans. Bli samma grej som är rätt Så när jag försöker ah. göra mina kombos Så står jag och slår in dig i bakgrunden Hela tiden Och du bara står så fram och tillbaka Och det tar ut mig helt ur de banorna För jag kan typ inte spela dem för Mina taktiker som jag spelar med och hur jag bygger upp min karaktär Funkar inte längre eftersom jag bara skickar dig fram och tillbaka I den här jävla interaktiva bakgrunden Så det är kul det är det, Men det är lite Irriterande ibland men multiverse, det var mycket roligt när jag trodde För det är också att du får uppdrag. Du, du ska kanske. Under den här matchen så får du. Man får ju lådor så att du får grejer också. Så du behöver inte köpa allt utan att du kan få grejer. Men för att få den lådan, du kanske inte får hoppa alls under det här uppdraget. Eller den här matchen. Du kanske inte får, Du måste träffa nio hårda slag under den här matchen. Så du får lite olika uppdrag att göra också. Uh, även så är det, ibland kan du få som medhjälpare som du kan kalla in till exempel, du har en mätare och varje gång den fylls upp så kan du kalla in Catwoman så då kommer hon okay. in, gör två slag och så försvinner hon men wow. de två attackerna gör att du kan lägga in dem i din jonglering och fortsätta så när du har gjort din jonglering och den börjar ta slut, då kan du tillkalla henne till snabbt, så fortsätter också så att du kan börja ny jonglering och det är väldigt bra taktiskt och eh, sista som jag måste säga att de här multiversen, de är ju tidsbegränsade. Så börjar du med att det kanske är ett fem staplar i en, i, man ser ju som jordglober ungefär, olika planeter. De har olika staplar i sig, det är alltså de olika eventen. De eventen har bara ett visst antal förklarare för att få stora priset. Annars försvinner de och så får du börja om på en ny. Och så finns det ungefär 5-6 olika planeter hela tiden och så försvinner de. Så sätter du ner för att göra multivers, var beredd på att du kommer få sitta där och köra de här. Men vissa är ju levelbaserade också. Så du måste kanske ha flera och återuppleva 20 högst så har du 20, då är bara kör köra på sen. Men då är det, liksom, det är väldigt roligt, men jag har aldrig klarat ett helt event eftersom tiden har tagit slut innan jag kommer ut på tillräckligt level och sånt där. Men det är ändå kul att få mig att vilja fortsätta. Man hinner aldrig trötta på ett event för när du har gjort de fem kommer det till helt annat event. Som andra uppsättningar. Hur du ska tackla just det eventet och liknande. Riktigt bra. Så Injustice 2. Mycket bra. Fighting-spelet nummer ett i år, måste se. Fem av fem Toasters. Fem av fem Toasters. Fem av fem. Batmans. Ja. Uh, måste kolla så jag har någonting mer. Jag tror inte det. Det var väl... Det, det. Nej, det är det jag har nördat. Så vi hoppar vi rakt in i nyheter då. Shoot! Uh, ska vi se här. Jag har bytt skärm för jag märkte när jag spelade in på Youtube så... Väldigt vitt, mitt ansikte blir om jag har på på skärmen Så nu kommer jag sitta och kolla lite åt sidan För jag som sitter och kollar på det här live Första nyheten Sonic Mania till PC-release Har förtjänats från 15-29 augusti Men vem spelar Sonic på PC, det vet jag inte Men vad ska Sonic ska släppas till PC? Ja, och den har släppt i alla den 15 I morgon ja. till allt men PC-releasen ja. blir försenad för att PC är sämst. Men varför ens släppa till PC? Jag Ingenting borde släppas till PC. Det finns inga PC-spelare längre. Jo, men det är klart det gör det. Men, men Sonic av alla spel? Alltså, jag förstår mig inte. Det här är ju så här. Ja, men det säljs bra på ja, Nintendo Switch, DS, Vita och sådana. Mm. Men, ja. Det är ju ett sånt spel, så det fattar jag att det säljer bra dit. Men jag menar att det, jag, jag skulle... ja. Jag skulle inte sätta mig och spela det på PC eller så så mycket kan jag säga. Nej. Men, eh, ja. Du kanske inte gör så mycket att det försenas, helt enkelt. Nej, nej, nej, skjut upp ett. Gör det, gör Cancel, cancel. <laughs> Nästa nyhet. No Man's Sky har fått en ny uppdatering. No Man's Sky's Atlas Rises Update 1.3 ger spelare följande. Det här är lite av grejerna, för det var en jäkla massa som de har uppdaterat. Men det här är det stora som jag såg. 30 timmar av nytt stort innehåll inklusive utseende på en ny interdimensionell alien-ras. Begränsad online co-op kallad Joint Explosion. <laughs> Joint Exploration. Variation och visuell kvalitet på Plan planeter förbättras med nya sällsynta planettyper. Fullt galaktiskt handelssystem. Terränghanteringsverktyg som gör att du kan forma planeter och även förstöra dem. rums Rymdkampsförbättring. Fler skeppstyper. Och lågplanetflygning tillåts nu. Och mycket mer. Som sagt, stor jäkla uppdatering, 30 timmar. Du kan. Det här co-op: det är väl typ att man kan synas lite halvt på i spelet. Du kan inte göra någonting tillsammans. Men man kan oh, typ hey. se att jag ser konturen av dig här. typ Det är typ det som jag har förstått det. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Annars lät det ju rätt coolt att typ kunna göra alltså typ utforska mm. tillsammans i alla fall. Typ så här, hitta en planet och så bara, ah, men här kan vi hjälpas åt och utforska resten av den typ. Precis, ja, det hade är... ju varit häftigt om det var det, men... Ja, jag tror det här är liksom början att du ser man på konturen att, oh, det finns andra folk här. Ah. Jag har hört, det snackas om att det ska komma helt liksom du ska kunna spela med andra, men som sagt, nu har de hållit på väldigt mycket med det här. Och beroende på hur mycket det här tas upp igen. För mm. alla vet ju vilken shitfest det här var liksom när det kom. och De sålde till Steam hade ju sig helt återförsäljning på här. Ni får pengarna tillbaka, det här funkar ju inte för det var så mycket klagomål. Ja, det, det var en konstig period där kan man säga. För det lovades en jävla massa. Och mm. så var det väl kanske inte riktigt vad de hade lovat. I alla fall inte på release. Nej, det som var så underbart Det var ju den egentligen Danne, våran egen Danne ja. <laughs> Hur han var så hypad för det här spelet. Och man hörde och såg på hur, han, hur förstörd han blev av det här spelet. Ja, fy fan. det var nästan lite synd om honom faktiskt tycker ja. jag. För det var det som du säger, man, man hörde på honom. Och det, det liksom, han, var, han var taggad. Och, och så hör man nästan från vecka till vecka när han får spelet mm. och spelar spelet. Och så bara. Weeee! Junker! ganska som en sten skulle jag vilja påstå. Mm. det är nästan det här vad heter det? det samurai själv död. Hur? <skratt> <skratt> men jag pratade men Det låter ju dock som att de, de gör ju allt de kan för att få spelare att komma tillbaka nu eller att, att plocka upp det igen för att det är nästan så att jag blir så här, "Huh? Mm. Ska man, menar, om de gör så pass mycket grejer att de håller på att uppdatera hela tiden, slänger in 30 timmar mer Mm det är ju mycket som satan. Ja, precis. Så att det, det, det verkar ju ändå som ett spel som de tänker underhålla ett tag till. ja precis. Och som sagt, jag tog upp Daniel just för att han blev sugen igen på det här. Så ja. tar han upp det igen så ska det bli intressant att se vad han tycker om uppföljningen. Om han blir lika besviken ändå för att de lovade så mycket i början. Och nu bara, nu lovar de allt det här igen. Kommer det verkligen hålla eller kommer det liksom... Det låter mycket, men i slutändan så att allt det här finns, men i väldigt liten skala och så Det är det som blir väldigt intressant att få ja, se. Ja, jag vet, Exakt. Vi förbjuder hit honom om han bestämmer sig för att göra det helt enkelt. Ja, att precis. han kommer att prata om det. Absolut. Nästa, en av de stora. Vi har två stora nyheter och det här är en av dem. Mm. Eh, och det är Deathmatch är på gång till Overwatch, har Blizzard meddelat. Mm. Med Deathmatch får man också en ny karta och två nya lägen, inklusive Free For All, som har en versus sju matcher. Den spelarna tävlar med målet att vara den första som får 20 dödade. Okay, okay. Så mm. ja, Sju stycken alla mot alla om man ska få 20 mm. kills. Den mm. andra är Team Deathmatch med lag, två lag med 6 mot sex, med målet att första laget får upp 30 kills. I detta läge kommer Mercy Resurrection, som är en av antar jag. En av en kraft då. Eh, subtrahera döda från andra lagets stödräkning. Så hela man den så, så försvinner den killen. Så matchen kan hålla på mycket längre. Oh shit, snap! Det är ju lite, det är ju lite häftigt mm. i och för sig. Så då är liksom, ligger man där på 29 och känner att nu börjar hoppa försvinna. Då kan du fortfarande hela upp så tappar de liksom räkning och så kan matchen fortsätta. <här> ja. eh, medan flera övervakningsbefintliga kartor har ändrats för Deathmatch Lägger blissad också en, till en ny karta som heter oh hjälp mig, Chateau Gulliard som utformas speciellt för de två tidigare nämnda lägena. Dessutom har Deathmatch en ny resultattavla för att hålla koll på dina döda. Det här är precis vad jag vill ha. Jag är så taggad på att ta upp Overwatch igen. Mm -hmm. de, de tidigare lägena har inte intresserat mig jättemycket. Jag har spelat. De har haft ganska kul men det här det är ju det här jag väl har haft, det är ju det här jag vill se mm, e-sporten, mm. det här det är nu jag ser Overwatch kan bli en ordentlig e-sport när de börjar med det här vi vet, det här med ligorna som de pratade om, gör de med stora ligorna och mm, hela alltihop mm. och nu tar de in Deathmatch också alltså jag blev så överlycklig när jag hörde den här nyheten. Ja men det här är, för det, ja det håller jag med om jag, jag kan bli riktigt tagg av att höra det här också faktiskt, bara att det första jag tänkte var nu är vart, vart går jag in för att hitta någon som streamar det här? Mm. För att det här vill jag se exempel på Alltså jag vill, jag vill se Hur det funkar, hur man gör Och hur, hur man tar vara på det hela ja, precis. Det är nu jag vill börja spela Lära mig karaktärerna och allting Och sen kolla på e-sporten Eftersom här är alla karaktärer olika De har olika krafter och allting Det är nu man kan få se lag som verkligen ja men Tänk dota de här Där man ser mm. kamraten, det som kraften Och hur de använder det tillsammans Det är ett jättebra sätt Här är det just Leva och dö för, visst, vakta bilen som åker och alla de här olika eh, King ja. of the Hill man står på en plats och det, där, det är kul ibland, men inte så här. Här är det verkligen, det är 30 döda. 30 döda och sen är det slut. Hur hjälper i varandra så att man kan inte springa dumt hela tiden utan man måste försvara varandra? Ja, men exakt, exakt. Det är nu jag verkligen, det här ser jag väldigt fram emot. Mm, -hmm. Nästa nyhet är Dragons Dogma, Dark Horizon, kommer till PlayStation 4 och Xbox One den 3 oktober. PlayStation 4 och Xbox One-porten kommer med det ursprungliga Dragons Dogma-spelet tillsammans med innehållet från expansionen Dark Horizon. Jag har hört väldigt bra om det här spelet. Jag köpte det till PS3, aldrig spelat <laughs> Så jag har ingenting att säga till om spelet. Jag kan bara hoppas att är man fa fantasyspel så ska det vara ett riktigt bra spel. Fallout 4 får ett Game of the Year edition den 26 september. Nästan två år efter att det släpptes. Fallout 4 Game of the Year edition kommer till PC, Xbox One och PS4. Prissättningen har ännu inte avslöjats, men det är bekräftat med alla senaste uppdateringar till Fallout 4 som mod support, survival mode och några grafiska förbättringar. Det kommer också inkludera alla sex av spelets tillläggningsinnehåll. Eh, Nuke World, eh, Vault Workshop, eh, Contraption Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop och Automatron. Bethesda kommer också att släppa en begränsad mängd Fallout 4 Game of the Year Pitboy Collectors utgåvor, <laughs> men bara i Nordamerika. Så det är lite What? tråkigt. Så jag såg ju när den här kom den här pitboy som man kunde sätta på armen och allt, som man kunde koppla till telefoner och grejer, mm. såldes slut på en gång. Nu tänkte man, ja oh, men yes vi får en så att man kan få chansen att köpa den igen. Nope. Nordamerika. Men, det... eh, korkad fråga, jag får för mig att du har en sån. Nej, jag ville beställa en men det var ju slut så fort jag, liksom, E3 var slut och jag såg det bara, in och ah. beställa. Nej. Jag fick för mig det, men okej, okay, då har jag nog, det är kanske några bilder eller klipp jag har kikat på då med den, så kan det vara Ja det är det. Så det är importera om man vill men som sagt eh, coolt att ha men jag tänker inte lägga med så jävla mycket pengar på det jävla frakt och skit det kommer kosta så mycket. <laughs> Nästa nyhet, Super Meat Boy annonserade för Nintendo Switch, men inget datum är satt. Bra oh, spel, yeah. kan vara kul att ta med sig så jävla svårt det också. Usch. Men eh, är det något du funderar på att skaffa till Switchen eller? Nej. Jag Nej. har ju det på PS4. Skaffa ja. det till, tror jag. Så det räcker. Mm, mm. Uh, jag tänkte mer så här: just uh, portabilitet. Port uh, ta med dig i spelet uh, <laughs> från tv-grejen, uh, tänkte jag mest Ja, alltså det är ju det som det skulle liksom behöva, men det är för svårt. Alltså det är så jävla okay, svårt. Ja. Risken är att jag kommer slänga switchen i väggen och då är det bara bye, bye med eller jävla konsolen. Okej. Okay, då är det bättre att man riskerar en dosa istället för en jävla konsol. Sista stora nyheten som också var en så här wow upplevelse. E-sport kan bli en del av OS 2024. det här är en nyhet jag har tagit rakt av från IGN och det är Chloe Rad som har skrivit den och hon skriver så här, jag antar att det är hon. Gaming kan gå med i idrottsgrenen vid OS 2024 i Paris på grund av den ökande populariteten hos e-sports bland ungdomar i över hela världen. Även om det ännu inte bestämts vilka specifika spel som kan ingå kommer videospel också att visas som en officiell med medaljhändelse på 2022 Asian Games i Hangzhou. Enligt ESPN presenterar Parlamentsbudgetkommittén Tony Estanguet, parlamentsbudgetkommittén i Paris, förslaget att föra spel till OS24 till internationella olympiska möte i Peru nästa månad, i hopp om att mm. överbygga intresset för OS för yngre generationer. Mm. Mm. Vi måste titta på det, eftersom vi inte kan säga. Vi måste titta på det eftersom vi inte kan säga det är inte oss. Det handlar inte om olympiska spelen säger Estanget till The Associated Press. Ungdomen, ja, det är intresserad av e-sport och den här typen av saker. Låt oss titta på det. Låt oss träffa den. Låt oss försöka om vi kan hitta några broar. I april rapporterade vi eh, igen att 2018-spelen i Jakarta och Palembang Indonesien också kommer att innehålla e sport En steg till spelets potentiella framtid som en del olympisk händelse. Jättesvårt att läsa vilka jävla namn och allting. Men e-sport i OS, vad tankar funderingar. Häftigt och jag tror att det är lite det jag har letat eller lite det vi har bett om och letat efter ganska länge. En sjukt kontrollerad form av en turnering. Mm. För det är vad det kommer att bli då. Det kommer att bli ordentligt. Det kommer att vara lätt att följa. Det har, det har blivit lättare. Det, har funnit, det finns fler ställen att hitta dagens turneringar på och allting sånt. Men det kommer att bli väldigt mycket enklare att följa mm. om de faktiskt tänker ta med dig i OS. Mm. Häftigt. Ja. Jag vet inte om OS kanske var den, det stället jag tyckte att det är här vi borde vara med. Eller det är här vi borde göra det hela. Men det är ett steg åt rätt håll, absolut. Jag mm. hade kanske hellre sett ett... ett, Alltså, en mer... Det är väl i och för sig enda stället. Men jag hade hellre sett ett mer VM-aktigt. Alltså, mera klassisk typ fotboll. Alltså, mm. typ, det stuket av det hela på, på VM. Jag vet att vi har en massa turneringar. Och vi har jättemycket stora tävlingar och sådana saker, ja. Men... De är ju inte alls lika eh, rapporterade ifrån som till exempel VM-grejer VM eller sådana saker. Men OS är absolut en sjukt bra början. Mm. Absolut, det är här man vill ha. Visst, det, kom, alltså, det enda är man egentligen vill, även om det liksom är e-sport OS, att det kommer liksom bara visas så länge det visas på tv. Det är ju det man vill ha. att Ja, exakt. Det är det, det jag visas. vill åt. Att, ja. Och det är att de går in tillsammans där när de tänder faktorn och sånt hela lagen mm. och där får man se ett lag. För det är inte så att de ska präcka det här på all, vanligt folk hela tiden, här gamlingar och sånt som har sina. Nej. Men så länge man får se dem i ledet, att de nämns. Att här mm. kommer e och så får man de här gamlingarna vi har nu. Liksom bara Vilka är det? Jo, med dem är med det här spelet är det det som man får en diskussion. Sen mm. att de inte, man behöver inte präcka på matcherna, men nu ska du sitta och kolla Starcraft. liksom Jävel. Men så är det ju för falsken inte idag Eller alltså OS och sådana här saker Du får ju välja när du ska slå på tvn så enkelt är det. Precis. Vill men... du inte titta på så titta inte då Vänta en halvtimme och titta på nästa fotbollsmatch Eller nästa stavhopp eller vad fan som helst Jag skulle tycka det var skithäftigt om det här blev av mm. Verkligen skitkult För då kommer jag helt plötsligt få ett helt annat intresse för OS mm. Och kanske till och med då Precis det de pratar om Eller det de försöker hinta om i artikeln som du läste att jag kommer kanske till och med vara så pass intresserad att Jag kanske faktiskt vill titta på Andra svenskar som är med i OS Jag kanske faktiskt ändå sätter mig och tittar på fotbollen När det ändå är Det är en match innan eh, Starcraft drar igång till exempel mm. Då, Nej men okej okay, Jag kanske kollar sista halvtimmen på det också eh, Och när, när Starcraft-matchen är slut Eller den biten är färdig Ja ah, men fasiken det är Det vet jag Hundra meter löpning eller något mm. Och bara säga, ah, jag kanske kollar på den också nu när jag ändå... Jag sitter och ändå och tittar, så varför ska inte jag titta vidare på det också? Så att, absolut, det är ju, det vore ju riktigt bra PR för att försöka, som de skriver Försöka få in den yngre generationen och faktiskt titta på sport överhuvudtaget igen Ja, precis Och sen är det just att det är ju liksom landsfolk, liksom. det är länder som tävlar ja. Alltså måste man plocka ut Sveriges bästa? Tänk, Exakt. I vi måste ha liksom, Sveriges bästa i Och då, då får man upp ögonen för spelarna man kanske inte tänker För det är som, vad har, man har koll på vi, Som vi som inte är helt inne i CS Vi har Fnatic, vi har Nip Och det är typ Gadsen, det är typ de tre jag har koll på i Sverige ja, ja. Vilka är de andra spelarna Vilka är de bästa spelarna och sånt där? Och det är ju sånt man behöver Så man får upp ögonen för mycket mer av sporten också mm, Och det ska bli väldigt intressant då Om man nu går vidare och säger att Okej, okay, det här ska göras Det ska bli jävligt intressant att se hur man tar fram vilka som ska få åka. Precis. Det tycker jag personligen ska bli väldigt mm. intressant för att till exempel som CS. Vilka räknas? Alltså, vilka lag räknas som svenska lag? Då. När lag ändå åker runt rätt mycket och är liksom ändå. Det är inte alltid att det är rakt igenom folk från samma land. Men det är det, jag tror inte det kommer inte vara lag. Det kommer inte vara liksom. En nine Utan det kommer vara Sveriges CS. -slag. Ja, exakt, då, exakt, men det, det är ju det jag, precis det, är det jag menar. Då ska de sitta och mm. handplocka. Alltså ska det bli som i fotbollen då: att man sitter och. Okej, okay, det är inte riktigt samma. Men att man sitter och handplockar in folk så här: ah, Okej, okay, de här vill vi ha med. Ja, precis. Hur ska, de, hur ska det bli, bli i ett spel som CS? Mm. Där det måste vara ganska samspelt Precis, och man måste ha en coach Och man måste ha, det är det som kan vara väldigt intressant Att vilka kan trycka sig ihop på en gång För som sagt ja. Det som vi har som tur är Att Fnatic bytte väldigt mycket med Gadsen mär, De märkte väldigt bra Att det funkade inte Och många av dem har spelat med Nip Och sånt, så det blir ju tyvärr så I början, väldigt många av de här storlagarna Som de har bytt spelare så mycket Man plockar just från dem Mm. Men hitta en bra coach som får ihop det här samspelet väldigt snabbt och liksom dela med sig taktik som alla kan lite Men man vill ju inte dra fram de här rocker men som man har med sitt lag och liknande Så och jag tror det kan vara riktigt intressant Samma där, då kan, kan vi också gå över till till exempel som jag, jag skulle vilja se det Jag hade jättegärna velat se typ Starcraft följa med i det här det är det jag tänkte fråga dig, vilka, om vi säger fem, vilka fem spel skulle du vilja ha här? Åh. Oj. Oj. Nej, men StarCraft är ett utav de, CS är ett annat. Mm. De två, det är de två jag själv följer och tittar en del på. Och det skulle vara jäkligt intressant att se. Just för att StarCraft blir ju då man får ju inte skicka hur många som helst som tävlar från varje land heller väl, om jag inte räknar helt fel och då vore det skitintressant. Och faktiskt få se en turnering där det kanske inte Där det faktiskt finns fler från olika länder Där det faktiskt ändå finns några svenskar att heja på För våran del mm. Det kanske finns några norrmän Det kanske finns några finnar några, Alltså USA Alltså det finns liksom Mer människor från olika ställen och titta på och heja på Det vore skitintressant Just för att där är det ju en mot en Så där är det kanske lite lättare att bara Du ska med, du ska med du ska med eller snarare du får en inbjudan Du får mm. en inbjudan och du får en inbjudan Om du vill följa med eller om du vill göra det här eh, Därefter ut efter De två så vet jag Ingenting så här rakt upp och ner Som jag ändå så här wow det här skulle vara skitballt Att få se ja. Jag vet inte har du Jag har med det här vad jag inte skulle vilja ha. ja Visst vi har bra spelare där Och det är ett bra spel FIFA till exempel men eftersom ah. vi har fotboll då behöver vi inte ah. se det i TV-världen också hur bra spelare vi än har utan jag vill ju ha ge mig Counter Strike. Ge mig ah. StarCraft. Ge mm. mig Dota 2. Mm. Ge mig Overwatch. Ah. Och ge mig eh... Men då om vi tar Overwatch eh, team det? eller versus alltså, Team älskar. Deathmatch. Jag vill ha Team, team deathmatch. deathmatch. Ja. Och Rocket League, tack, där kom det. Oh, de fem, oh, de Rocket fem. League, ja! Rocket League, ja! Mm, det är de fem jag skulle kunna tänka mig, för då har man ändå lite, vi har de taktiska med Dota och Starcraft. Uh, vi har skjutspelen, liksom, CS, vi har Overwatch, Overwatch eftersom det är så, de håller på att trycka på det så oerhört mycket just nu. Mm -hmm. Och just uh, Rocket League, för det är det som kan få in alla, vem som helst, att det är så snabbt och ser kul ut och det är liksom. Ja, verkligen. Vi har lite action här i chatten. Jag tänkte vi skulle kunna dra upp här. Har ja, Brunk och Steffo skriver så här. Sverige skulle troligtvis dominera världscenen i många av spel. Ja, det håller jag med om. Horsa säger, tror nog på att behålla det befintliga lagen just för att det handlar så mycket om samspel. Mm. Och det har jag ju rätt i. Ja, men, eh, men, men samtidigt då, då blir det ju problemet där när det är fler alltså, fler från olika länder mm. eller fler från olika ställen liksom, i samma lag. För då måste hur... man ta bort en och ta in och kommer han var helt utspelad jämfört med de andra? eller hur, hur exakt. Tänker han, liksom? exakt, exakt, exakt. Ja, och liksom, för vi har ju så oerhört bra speciellt CS, vi har hyggligt bra i StarCraft men kommer Korea och de, de har ju inte någon chans liksom... Men det finns mycket bra men nej. Jag tycker det var väldigt intressant nyhet och vi får helt enkelt se vad som händer där i. Ja, verkligen. Det, ska bli, det, det här låter... Jag ser fram emot, vad sa vi? 2018 var, var mötet. Eller vad sa de att de skulle prata om det? Då ska vi prata om det nu, men det var väl i Indonesien och skulle ha 2018. Och sen ah, okay, 2024 okay. i OS som det ska bli. Ja, ja, men det är bara... Det, vi, vi får ju köra en kampanj för det här helt enkelt. Att det ska, att det ska vara med 2024. Mm. Absolut. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men jag skulle tycka det var intressant. Sen Egentligen, i, i, som en första omgång, så skiter jag faktiskt i vilka spel de tar med, om jag ska vara helt ärlig. Eh, alltså, de kommer ju att ta de stora om de bara ska välja någonting. Men även om eh, det är och, bara och då ett kan det så. inte riktigt gå fel, tycker jag, på något vis. Men även om det bara blir, ett, som, om vi säger att de mm. håller på att trycka så och vet du, med Overwatch, med hela den ligan och sånt ja. Ta de bara ett och de kör just på det Eftersom det är där vi har stor, de frukt stora lagen Det är någonting Då kommer man sitta där och kolla på liksom, exakt, lagen exakt. Även om det inte går bra för Sverige Just för att få upp titta siffran Så hoppas jag att alla bara går ut och kollar på det Så Inhotell skutta. Ja, verkligen, verkligen det, det, det ska bli intressant att se vad som händer Absolut Det var nyheten, så vi hoppar rakt in i ämnen då Yeah, shoot Jag tänkte att vi börjar med din, för min är lite lång där också. Så jag tänkte den. Det är också mycket läs och vi hör ju hur jag läser. Så jag ska <laughs> dricka kaffe så jag kommer. <skratt> alltså, mitt ämne är inte så jävla stort egentligen överhuvudtaget. Det är så här: För jag ville prata om demospel, eller spe, demon för spel snarare ska jag väl säga. Mm. Spelar du dem ofta? Vi börjar där. Demon aldrig nu för tiden. Varför? det liksom, för mig var det kul när man PS2, man köpte de här Playstation-tidningen och fick med en skiva liksom och sånt där ja. för då stoppar man in den och spelar hur mycket som helst men det är så här, nu för tiden det kan vara att vi är i det här poddandet att jag vill inte jag har inte tid att spela massor andra spel och ska jag sätta mig och spela ett spel, då vill jag ju kunna ge en fullskalig recensionaktigt eller ge min syn på mm. spelet och det får jag inte tillräckligt av ett demo. Nej, nej. Så det är det för, att, mm. för, att, för att, Vad jag tänkte var liksom så här: att jag önskar att jag kunde plocka ner demos. Alltså, jag, jag, jag, jag hittar de flera stycken. Alltså, det, det man går inte man kikar och man tittar lite grann på fan det finns två varianter av det spelet. Mm. Vad fan är det andra. Bara, det är ju gratis på Det är ett demo. Mm, direkt drar jag åt öronen och tänker så här: Pffs. Om jag fastnar så måste jag ju faktiskt köpa det då sen, tänker jag jämt. För att jag vill ju fortsätta spela det. Aha. Så i mitt fall blir det lite så här att... Jag jag vill inte börja spela en demo i risken att jag faktiskt vill spela hela spelet. Det låter säkert skitkorkat. <laughs> men, men... Det var så kul så du måste spela i God Ja, men det är, det är lite så jag tänker också. För att just... Tar jag ner fyra demos säger vi, vi, vi säger att jag, jag kan lätt hitta fyra olika demos Till fyra olika spel om man säger mm. Och jag spelar igenom det första Tänker så här: jävlar vad nice. det här måste jag spela Och så spelar jag en Köper jag spelet och spelar igenom det Efter en stund så bara så här, ah, okej okay, men nu måste jag ta en paus Och då kanske jag, ah men jag provar nästa demo Åh oh, shit, det här måste jag ha Så då tar jag ner det också det, Jag tror att det skulle vara väldigt oekonomiskt I mitt läge för Det är bättre när jag inte får prova spelet För då kan jag hela tiden så här. Ah, det kanske inte ser så jävla bra ut en ah, Kolla på de här bilderna de har lagt upp mm, Det är inte skitsnyggt Jag skiter i det mm. Det blir liksom och, och, och sen kommer till nästa del då Behövs demon idag? Eller alltså behöver vi ha ett demo När vi kan få ut så jävla mycket gameplay Och kunna se så mycket av det Utan att faktiskt köpa det? Alltså Nej, utan jag tror folk följer inte dem på samma sätt Eftersom det är så lätt att hitta liksom, recensioner och ja. alla de här tillvalen på nätet Man behöver inte, mm. Vi kan sitta, man tar upp en Youtube-video för att se vad spelet är Men för exakt. Förut var det inte på samma sätt, Och var du tvungen att själv testa lite av det För att kunna gå vidare mm. Liksom, är jag sugen på det här? Nu går du in på youtube är det liksom när så spelar eller trailen inte bra nej men då går du vidare du kommer inte testa spelet kommer det ett demo du kommer inte lägga alltså du kommer inte bry dig nej för lite så är det för i, till exempel när jag sitter och väljer spel eller tänker på vad jag ska spela för någonting mm. och är det någonting jag är osäker på då går man ju bara in på Youtube eh, gameplay mm. eller så namnet gameplay så går man in på första videon för att man vet ändå att i många fall så är ju demon första 10 minuterna, första 15 minuterna, första 5 minuterna av samma spel. Och då kan man ju lika bara titta på någon annan när någon annan spelar spelet, de minuterna. för att bestämma ser det här bra ut nog? Verkar storyn hålla ihop bra nog? För att liksom bestämma om man vill ha det eller inte, eller om man tänker spela det överhuvudtaget eller inte. Mm. Men... Eh... En intressant grej som jag, det senaste demot jag spelat. Mm. det var Final Fantasy 15. där du fick ja. spela ett demo av spel som inte kommer vara med i själva spelet. Ooh. Så det är en liten intressant tech. Som då, du får testa spel, du får se hur snyggt det är. Men ja. det har ingenting med grejen att göra. Och när du har klarat demot så får du en grej till riktiga spelet som du inte skulle fått annars. Jag tror det var något litet djur som kunde gå med i eller något sånt där. Ja, snyggt. Så, så det snyggt, var därför Verkligen snyggt. För det en sån grej skulle ju kunna få mig att spela demos. Mm. Eller ett, ett demos, alltså en demo av spelet för att ge det mig någonting mer som ändå inte alltså som inte som inte gör spelet lättare. Säg till ja. exempel som du som du sa nu ett pet eller, eller någonting som bara höjer känslan till mm. spelet. Då är det väl ascoolt ju för och speciellt då om eh, demonstrationen inte är riktig gameplay i spelet. Nej, precis. Eller om du får om vi säger ett RPG till exempel. Att ja. du får spela första hela uppdraget första uppdraget av spelet mm. och du levlar och sånt. Ja. Och sen, när du om du sen köper det riktiga spelet, då har du redan klarat det och levelar allting, gubben förs över så att du bara kan fortsätta sen. För då har du ändå gjort det och du bara kan fortsätta istället för att måste spela om det, du måste börja med en ny gubba utan det bara, så du har gjort det här, nu kan du gå vidare och du har din spaning redan. Det är ju också, också en ganska cool variant för då, för då får du ju ändå Då kan du ju sätta dig in i spelet, spela Och till och med kanske ta den här första pausen Eller första, du har gjort första sittningen mm. Och bara så här. Känna på det en helg mm. Kommer jag, Vill jag plocka upp det på måndag igen Eller vill jag plocka upp det nästa vecka Då kanske jag, då kanske jag faktiskt Måste gå in och uh, köpa spelet ja, Och då bara fortsätta exakt Där jag klev av Ja, men om fighting-spel till exempel, du får en, en klädsel som ja. bara är med i demo. Liksom, du får välja din ja. karaktär liksom att du kan spela med alla, men man får en klädsel bara en enkel utstyrsel. Liksom. Man spelar mm. Pokémon ett demo och då kan du liksom ja, men, säg, du har dina start-Pokémon, start men testar du demot så kan du få liksom, en Pokémon lite lättare, du kanske hittar en vilt helt plötsligt så du börjar med Charmander men du spelar ett demot du kan också få Bulbasar att hitta lite, lite lättare och sånt där. Ja, det skulle vi... Ja, ja Eller ja, är det för lite för mycket? Jag vet inte, det är liksom... Nej, men det är ju inte, inte otänkbart att du liksom så här... Ja, nej, men någonting sånt vore ju absolut häftigt att få göra bara av... För det är ändå någonting som inte... Vad ska man säga? Det, det, visst, det gör ju hela spelet lite lättare. Men det är ju inte en otänkbar tanke, liksom. Eller alltså en omöjlig tanke att faktiskt kunna göra någonting sånt. Nej. Så att, ah ja, men visst, absolut, absolut Nästan så att bara för Bara för att jag tog upp det här nu Innan, jag, satt, innan jag, jag satte mig ner för att spela in ja. Nu så, så tänkte jag att jag kommer vara skitnegativ Mot det här För att jag har aldrig alltså, Jag har aldrig varit någon som vill spela dem För att vill jag sätta mig in i ett spel och spela Då vill jag ha hela mm. Då vill jag ha hela upplevelsen och bara köta på från liksom, start till slut mm. Men nu när vi sitter och snackar lite om det här man kanske borde gå in och testa några stycken bara för att se vad man, alltså om känslorna ändrats. Jo, men det är ju som sagt som vi tog upp, så länge det är bara demos, alltså du får en kvart av spel, så måste du spela om det senare, så det ger inte mig någonting. Nej. Att liksom bara köra ja, första eleven lite lätt, och sen ja, men du får komma fram, och precis när du ska möta första bossen för jag att det är vissa spel liksom precis innan första bossen, och då tar det slut så du inte få spela. Det var väl så i Diablo 3 tror jag. Du kunde ju mm. spela hela vägen fram till det... Skeleton King. Skeleton precis. Men du fick aldrig möta honom. Du... Jag tror det är Fan, så. Är det är rätt långt dock. Ja, alltså, är det... Man fick ju spela länge, det är ju det. Shit. Så... Och då, då fick man inte fortsätta därifrån? Nej, och då, jag kommer inte ihåg. Oj. Jag, det var jag hårt. tror inte jag gjorde det i alla Jag tror bara man spelade och sen fick du börja om från början. Men jag kommer inte ihåg. Nej, nej. Får man göra det så är det jävligt hårt För det där har jag för mig att det är en bra stund in För att komma dit Men ja, absolut ja. Nej, Det är nästan som att man får gå och prova det är, Jag ville liksom bara höra mig för vad ni, Hur gör ni andra? Spelar ni demos överhuvudtaget? Tar ni ner några överhuvudtaget liksom För att reka spelen Eller kör man bara direkt på spelet? Hårsta skriver att man fick möta bossen så jag antar det är det, mm -hmm. jag kunde, det är så jävla länge som man spelar. Ja, ja. Nej, äh, men det, det är också intressant att, att se liksom hur olika, hur olika dem, demospel fungerar dessutom. För jag antar att det här är, kan vara väldigt olika från spel till spel. Precis som du sa till Final Fantasy var det 15. Ja. Då, då var det liksom en del som inte ens var med i spelet sen. Nej, precis. För man spelar som, eh, huvud, som huvudkaraktären i vanliga spelet. Man fick spela honom som barn ja. i demot. Och liksom springa runt i som en drömvärld nästan och sånt där. Och man fick se olika grafis och sånt där. Men inget av det fanns ju med i spelet så det var bara en kul grej. Ja, ja. Så det var schysst. Ja. Men det var det vi hade där kanske. Ja, absolut. Så då hoppar vi in i min lilla jättemilja. Som sagt, jag tycker om vi gör det svårt för mig så jag ska läsa ett helt stycke här också. Shoot. Mitt ämne är, gör tv-spel oss mer gör våldsamma tv-spel oss mer våldsamma för jag läste en artikel från Gatans Röster som antagligen skriven av Miriam Rai eller Jonathan Mårtensson för de är väldigt dåliga på att marknadsföra på sin sida måste jag säga men artikeln heter gör tv-spelen oss våldsamma och jag tänkte dra hela artikeln här så håll i er oh wow okej, okay. ja men kör Spelindustrin är idag större än vad det någonsin varit. Det är en industri som har existerat i mer än 40 år och som idag omsätter flera miljarder kronor. I Sverige har nästintill alla ungdomar varit i kontakt med tv-spel på ett eller annat sätt. Med åren har spel blivit mer våldsamma och mer realistiska. Därför har många börjat undra om våld i spel påverkar ungdomar på ett negativt sätt. Under 1990-talet börjar man diskutera om våld i spel leder till våldsamt beteende hos unga. Är det verkligen så och hur påverkas unga egentligen av våldsamma spel? Malena Ivarsson, för detta doktorand vid Psykologiska institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, har forskat på ämnet och hon säger följande. Bland spelforskare finns två läger. Det ena lägret, och det har forskat mest, anser att det finns ett orsakssammanband man blir våldsam av våldsmedia både spel och film det andra läget anser att det inte finns någon sådan sammanband i sin första delstudie lät hon 19 tonårskillar i åldern 12-15 spela ett spel som visar grafiskt våld och blod så att uppmuntra spelar att döda människor, manhunt och därför därefter fick det spela ett plattformsspel utan något grovt våld och mer tecknade figurer En Under de två timmar som spelandet pågick. Och under natten efteråt var det en utrustning som mätte puls och så kallad hjärtfrekvensvariabilitet. Pulsen naturliga variation. Som är ett mått på hur det autonoma nervsystemet reagerar. Det visar sig att våldsspelet, ökade aktivitet i det autonoma nervsystemet. Både när det spelade men framförallt under efterföljande natt. I den andra delstudien jämfördes reaktionen hos 12-15-åriga killar som spelar våldsspel mer än 3 timmar om dagen. Med killar som spelar våldsamma spel mindre än en timme om dagen. För den som spelar mycket våldsspel märktes ingen skillnad i reaktioner mellan de båda spelen. Hos den som spelar lite spel ökade pulsen när det spelade våldsspelet. Dels under spelandet men framförallt under natten efteråt, säger Malena Ivarsson. Av söndagböckerna som deltagarna om fylla i morgonen därpå på, framgick att det som sällan spelar våldsspel också upplevde sämre sömnkvalitet natten efter våldsspelet. Dessutom uppgav det att det upplevt mer negativa känslor när de spelade våldsspel, skriver Henrik Lundström på Stockholms universitets hemsida. På hemsidan skriver det också att våldsamma spel kan minska den empatiska förmågan hos spelaren enligt flera studier. Beteendeforskare har iakttagit att folk på sikt blir mer benägna att lura andra och får svårare att tolka ansiktsuttryck. Men Lena Iverssons egna forskning visar att våldsamma datorspel kan ge en kroppslig reaktion, men alltså inget svar på den inledande frågan om våldspel också bidrar till mer våld. Och kanske kommer vi aldrig att få ett entydligt svar. Att belägga orsakssambanden bakom en enskild misshandel är nästan omöjligt även om Jennix-mannen skulle visa sig spela våldspel 10 timmar om dagen konstaterar Melina Everson. Efter att ha studerat ämnet i 30 år har forskare fortfarande inte kommit fram till ett säkert svar på frågan om våldet i spel har någon negativ effekt på ungdomar. Forskare är oens om ämnet och precis som Melina Iversson säger så kommer vi kanske aldrig få riktigt svar på denna fråga. Så, so fan, blir det av spel? alltså. Bra fråga. Men jag vill ju säga nej. Mm. Ganska klart och tydligt sätta den här foten och säga nej. Men jag vill också påstå att jag har en ganska sund. Uppfostran mm. om vad som är rätt och fel och vad som kanske är verklighet och inte verklighet. Och vill väl kanske påstå att det har någonting med det att göra? Mm. Det också, såklart. För att jag tror att det är en väldig skillnad gentemot någon som kanske, jag vet inte, inte har gjort, inte kanske haft det så bra hemma, bara suttit och kört. Och nu menar jag kanske och. Bara våldsamma spel Alltså och in, då menar jag kanske inte bara CS och de där Utan kanske Mer Resident Evil Alltså lite mer Manhunt Alltså mera mm. där det faktiskt är Där du inte bara skjuter någon Om vi säger så då Där det faktiskt är aggressivt Jag tror att vi skulle kanske svara olika Den personen och jag Skulle väl kanske svara lite olika Eller bete oss lite olika efter att vi har gjort det här Det är Absolut, och jag, jag kan förstå varför folk är oense, för att människor är ju olika. Mm. Och även om det, alltså, jag skulle, det kanske skulle bli en annan sak om de hade lite fler, till exempel. I den här forskningen som hon pratade om, som hon hade gjort själv, så mm. var det 19 stycken. 19, det är visst, det är många, det är många, men det är ju inte, det hade varit skillnad om det var 300, vi säger så då. Mm. Som hade gjort det här. och vad, vad hade hänt då? Hur hade det sett ut då? Liksom svaret hon hade fått fram. Det är jättesvårt att säga. Och Jag kan hålla med om att har jag suttit och spelat ja, vad ska vi säga GTA typ. I åtta timmar. Det är klart jag kan gå ut och där, här, ja, det var ju coolt att bara hoppa in i den här bilden och dragit. Mm. Men det är fortfarande så här jag, jag tar ju inte till det. Jag gör det ju inte, alltså jag vet ju att så fort tanken slår mig så vet jag att nej, det är inte rätt. Det, det, jag tror det är snarare de spärrarna folk saknar som mm. faktiskt kanske blir aggressiva eller som kanske faktiskt gör sådana här saker efter att de har suttit och spelat. Precis. Men, Men det, är så... är, det är ett skitsvårt ämne dock. Mm. Men det är som sagt, som vi har sagt alltid om sådär, rötägg finns överallt. Det är liksom, ja, så är det ju. Det, det, det hjälper inte att man spelar spel. För mig är det inte att, det här som man sa om att man sover Oh. Är dåligt, för mig inte det just dödande, skjutande, utan det är uh, man får ju en sån adrenalinkick av att spela mm. mm. spelare ser som när vi spelar Titanfall 2 det är ju adrenalinet, att du måste hela tiden hålla koll, där kommer folk, där kommer folk det är ju det adrenalin, att hela tiden ha koll det är det som gör att jag har svårt att sova för jag är så uppe i varv oh, spela skräckspel, det är hoppa till momenten hela tiden vara rädd, det är inte mm. blodet utan det är och nu kommer någon att hela tiden Måste vara igång Och det gör ju att du bygger upp Så det här att svårt att så och sånt Det har inte någonting med blodet eller dödandet gör, Utan det är att jag har varit igång Så jäkla länge Adrenalinet att hela tiden Min hjärna måste överfokusera <här> Hela tiden Ja. Det är det som jo, är, men visst är det som... väl så? Jo men visst är det så Absolut Det, det är klart det, det är klart jag har med det att göra också Självfallet Men men sen är det ju som sagt eh, som Det finns rötdägg överallt Vad heter han? Breivik Som mm. sa att han, så, han satt och spelade Call of Duty För att liksom avvärna fast där, sig det, Fast vänta nu Stopp, stopp, stopp stopp. Han hade ju en plan innan han satte sig vid tv-spelet Absolut det här, det här vill jag yrka på Han hade ju sin plan innan Han sa att han gjorde det för att träna Mm, Då precis. har man redan bestämt sig innan man sätter sig för att spela Att det här är det jag gör Precis, och det är det jag ville komma till att Det är som sagt det är som vi sa, att det finns psykos överallt För han hade ju bestämt sig Han satt här för att jag ska för att avvänja mig med dödandet Jag tror ja. inte det hjälper han, han är så jävla sjuk innan att spela spel Det märks inte på han kan säga vad fan han vill Han är redan bestämd på att vad han ska göra äh, Sitta och spela ja. tillspel spel kommer inte hjälpa som de här, det, han, det var väl en i World of Warcraft i Kina vad fan som åkte hem när en, en snubbe hade blivit dödad hans karaktär och högg honom med kniv. Ja. Liksom, ja, din karaktär blir dödad, men det gör det inte att varje gång min karaktär blir dödad går jag ut och hugger någon utan det är psykos. Så det jo, finns visst är det så, absolut. Och jag måste faktiskt eh, reflektera över vad Mattias säger. Mm. att Alla blir våldsamma av spel. Kolla alla saker du har haft sönder i ren ilska. Handkontroller med mera. Ja, självklart, det har hänt. Jag vill dock också påpeka att jag blir till fan lika förbannad om jag håller på i garaget och någonting går åt helvete. Jag har haft lika mycket verktyg som jag har haft under handkontroller. Så att det har ju inte bara, det har ju inte med spelet att göra utan det har ju mer med mig att göra. Ja, alltså, visst, det väcker upp för stunden. Det är inte så att det är liksom byggt på hela tiden. Som de snakkar om att det här att de var rädda att ungdomar blir våldsamma och går ut, att de ska gå ut och spela på folk Nej, visst, man kanske man har ju sett de här videor på nätet och slår sönder sin skärm och sånt, ja, deep shit, nu har du fått ett problem, du hänger ingen själv att kunna spela i framtiden, det betyder inte att de bara nu ska gå och ta en spad och slå ner grannkärringen för hunden står och skäller men det, är liksom... men det är, alltså, tyvärr så är det ju så att det är det här som kommer och jag misstänker att det är därför det finns flera läger utav det här också det är klart de som blir det Ja, absolut. Alltså, det är de människorna som inte kan. De, man sätter sig och spelar, man tänker att man blir avtrubbad, man blir, alltså, allt det här. Självklart blir det så. Men viss, vissa människor kan ju faktiskt kontrollera sig och förstå att det här är på låtsas. Mm. Det är ett spel. Det här är någonting som är på riktigt fel annars. Och vissa som inte kan. Mm. Det, det, och. och jag vet inte hur man ska göra för att komma till rätta med det problemet För att jag vet inte om det går att Identifiera de här grejerna Alltså att säga, åh oh shit Den här människan har den här eh, Kromosomen eller den här Så att den kommer att bli aggressiv Eller den kommer inte att fatta Jag tror inte att det är på den nivån Utan det är mer liksom hur, hur vi ser Ser på saker Men så finns det ju överallt liksom, som, är, som religion religioner liknande Med hedersmord och grejer Mm. Det mesta är jättetydligt att det är bra Samma sak med tv-spel, det är väldigt bra Folk får sammankoppling man får Och sen finns det idioter Och det är ju det som syns mest mm. För det är de småskalan överallt Men liksom det gäller att kunna skilja på grejer För ett enkelt sätt att säga liksom Om jag spelar Let's go ut Larry För er som inte mm. vet det, det, är en liten snubbe som går och stöter på brudar Det är inte att Om jag spelar det spelet går jag ut sen av porrkung Jag säger att jag inte är porrkung Men jag säger inte att spelet oh. har gjort mig till en Gudomlig oh. karaktär som ni ser framför er oh. Men där hör man liksom Hur jävla dumt det är att jämföra det Men skulle man göra samma sak Med ett skjutspel Framför någon, då skulle de bara Se en mycket mer koppling mm, mm. Och det är liksom det, är det man måste kunna skilja liksom Spel och verklighet Självklart finns det de som inte gör det Men i stora hela, nej För mig är tv-spelen avkoppling är jag stressad? är jag förbannad? Ja, men då är det bättre att jag sätter mig och spelar spel och skjuter några där, och får bort det där, och tänka på något annat, än att jag går ut och kör ute på stan. Liksom. Ja, och sen vet jag inte om jag är, jag vet inte om jag kan påstå mig vara rätt person att prata om det här heller på det sättet. För att jag, jag vill påstå mig inte spela de aggressivaste spelen. Mm. Eh, och jag spelar inte de läskigaste spelen, eller de sjukaste spelen heller. Det. Jag spelar till exempel fruktansvärt lite CS eller Call of Duty mm. Eller någon av de här där du faktiskt går runt och skjuter Folk rakt upp och ner Det, det är väldigt lite sånt och jag Spelar ju för storus Oftast eller Väldigt bra gameplay mm. Så att jag har, jag har lite svårt Att Och faktiskt sjunka in i det här ämnet ordentligt på, på, det, på det sättet för att Jag kan inte säga att jag känner det så här När jag har gjort det eller jag gör det På det här viset Det Ja, nej, det, det, det är ett svårt ämne Det är skitsvårt mm. för det, det kommer absolut att finnas Folk som känner exakt så här Har jag spel, spelat om en timme Av krigsspel Eller våldsam, våldsamt spel Då kommer de att känna så i, Hur länge som helst, precis som den studien Eller den artikeln som du läser säger Att de kommer att ha en efterföljd Av det Absolut, både med Som du nämner, ett adrenalinpåslag Av att ha gjort de här grejerna överhuvudtaget Och bara ha liksom en, en, en annan känsla efter det mm. Och sen kommer det finnas de som Absolut inte märker någonting Och inte fattar ett dugg av vad Den andra personen försöker förklara och säga Att den har upplevt mm. Så att det är jätte, svårt. Men det är som jag har ju väldigt sjukt med. Men när jag läser Batman och speciellt Jåken Ja. När jag läser Joken, jag blir väldigt ställd på så här. Hur skulle du känna som att faktiskt köra in en kniv i någon annan? Det där köttet när kniven möter allt sånt där. För när Joken like, sliter och har det här smarta tänket på hmm, hur skulle jag kunna hugga någon på stan och sen komma undan med det? Sådana grejer har hänt i min hjärna, liksom att jag har tänkt. För mm. när man läser en sjuka berättelser och sånt och liksom Joken och sånt, man bara. Alltså Joken är helt sjuk, men ändå, liksom man ser ju upp till honom på ett sätt på något så här coolt och sådär väldigt annorlunda och hur skulle det här kunna hända i verkligheten. Men det betyder inte att jag går ut och gör det. Utan det är någon slags här fucked up twistad tanke man har just då. Aldrig att jag skulle göra det. Aldrig att jag skulle ta fram kniven och hugga någon. Det är liksom... Fast Nej. den känslan är precis... Du säger det ju också nu precis att det är ju från någonting du har läst. Mm. Ska, vi då för, ska vi då också ta bort allt som går, alltså all litteratur som får oss att tänka på det här viset. För mm. I sådana fall är det rätt mycket av biblioteket som försvinner skulle jag vilja påstå. Ja, För den här känslan har jag fått av till exempel uh, The Dark Tower, alltså böckerna med. Mm. Jag har också, jag har funderat på alla konstiga grejer som Roland har gjort i dem, mm. eller i, alltså, som jag har läst om. Alltså, det blir berättat på ett sånt sätt att jag faktiskt funderar på vad händer, vad gör de. Hur, mm. hur känner Roland nu? Och, och det, är ju, det är ju det de vill förmedla, såklart. Ja, tror jag. absolut. Alltså, de vill ju att du ska tänka. Du vill, de vill ju att du ska sätta dig in i på det här viset. För, för det är då du blir taggad och intresserad av att faktiskt fortsätta läsa. Det är ju det, de sätter ju tänderna i dig på, tack vare det. Och då kommer mm. du att fortsätta att använda deras medium. Eller fortsätta att alltså, göra det det de producerar. Sen om det är spel, film, böcker det spelar ingen roll. De, de, man kommer att fortsätta med det för fastnar jag vad det är ni jag fastnar om även om det är små rosa gulliga eh, tomtar som springer runt. Fastnar jag i det, ja, då kommer jag ju fortsätta med det. Men det, det beror ju på vad jag får för känsla ut av det. Alltså vad vad är det som får mig att fastna? Absolut Sådana här grejer som du pratar om nu att jag sitter jag läser en serietidning och det, de börjar liksom man verkligen fastnar för det. Det är samma när jag läser Kingpin till mm. exempel. Jag kan också bara sitta när han sitter och verkligen bara förklarar hur, eller man liksom bara sitter och tänker Vad tänker han nu? Han säger en sak men han har en helt annan plan I bakgrunden Hur känns det att ha den känslan? Mm. Hur känns det att ha den makten? Det är ju det som gör mig att vilja fortsätta läsa ja, Men det är ju någonting i oss Som tar väldigt gott emot Det här fucked up Som mm. eh, om vi tar Peter dokumentär Varför mm. är allt Så jäkla tragiskt i de berättelserna? För det är det som lockar Det är därför de är så populära ja. Det är ja, ja, visst, här, visst, jag kommer jag aldrig ihåg vad den heter Men det är den här eh, Det var en mamma och hennes nya kille Torterade hennes son Och till slut dödade honom mm. Och jag gick och lyssnade på det på jobbet Och jag blev bara argare och aldrig. Jag bara hoppade oh, är, är, stå... det, är, det, är det den när de eh, slänger en, Eller ja, slänger i sjön, ungen i vattnet va? ja. Ja. Ja. Och jag gick och jag tänkte vet, på ex, Jag vet exakt vilken ja. det är ja, Om liksom, man blev så lockad och jag, bara, alltså, jag skulle vilja ha dem framför mig Och jag skulle vad han om och jag skulle göra allt vidrigt mot dem och sen liksom, sen släpper man man, man fortsätter ju lyssna för man blir ju alldeles sig, men på något sätt så lockar det in oss och det är ju samma som med mm. tv-spel varför sitter vi och kollar så, liksom filmerna man, ja, exa, det är det är en väldigt bra förklaring ja, det, åh, usch. men det betyder inte att 90% av oss tänker gå över den gränsen men det nej. självklart finns det fakta personer ute som inte har den gränsen, men då är det något annat bakliggande. Det är inte tv-spel som gör det, helt enkelt. En, nej, jag vill ju påstå att visst, det kanske är att vandra på, på knivsäggen mm. att spela, att läsa. Alltså, och då menar jag verkligen att ta in alla typer av medium. Ja. Alltså ja, filmer, spel, böcker, allt det här. Det kanske är att vandra på, på en gräns, för jag menar, det är där du vill vandra för att saker och ting ska mm. bli intressant och spännande. Och, och, tyvärr alltså, Det är så visst, det, Alla kommer inte att kunna hålla sig kvar Uppe på knivsäggen Nej Men då, då har man ju ändå Det kommer tendenser Innan som du märker att det här är för mycket För mig ja. Då kanske du inte ska göra det Då lägger man ju också ner alltså, eller, ja. Många av oss gör i alla fall Precis, för då har du kommit till gränsen men det, det problemet är inte spelen utan det är de som inte vet var den där gränsen ligger och så är det med allt och det är som med alkohol och många av oss vet det här, när man ska sluta dricka vissa har inte det och det är då det spårar ut och sånt, samma sak med tv-spel det är så med allt här i världen kolla ja, på visst, mig, ja, jag tycker om att äta, äta jag ser inte den där gränsen till slut jag sitter jag och spyr på två <laughs> affärer för mycket liksom men, och då, då kan vi också. Nu har vi suttit och rabblat om, om film, spel, böcker, allt. Då har ju även musik som det här var för förra grejen som var mm. som, som gjorde oss våldsamma. Var ju musiken eller mm. är musiken? Det finns väl de som vill påstå det fortfarande. Och det är väl samma sak med den också vill jag påstå. Mm. Absolut. Att, vi, alltså man, man vill ju vara där på gränsen. Annars är det ju, annars är det ju inte intressant på samma sätt. Skulle det vara skulle du spela ett spel som var din vardag? Mm. Skulle du spela ett spel där du gick upp där du upp på morgonen, du skulle, du skulle lyckas vakna på morgonen, det är din första grej i spelet. Mm. Vakna, klä på dig, gå till ett jobb, jobba i åtta timmar, åka hem, gå och lägga dig och sova, vakna upp, göra den här processen. Det, det spelet skulle inte, jag skulle inte spela en timme. Nej, men jag alltså, har helt... Och det, det är samma det. sak. Du, du skulle mm. inte vilja lyssna på musik som handlade om bara det? Nej, absolut inte. Eller vara i den, liksom, samma tonart hela tiden? Nej. Det skulle du inte göra. Du skulle inte läsa en bok som handlade om det. Du, du skulle inte läsa en serietidning som handlade om det. Det kanske finns vissa filmer som handlar om det, och vissa som tittar på det, ja. Men <hör> jag skulle inte göra det. Nej. Och inte hela ja. tiden, liksom. Men det är exakt, som du sa med exakt. musiken där. För jag, så jag tog ju upp det förut eh, i ett tidigare avsnitt om man vill lyssna på det. När jag var självmordsmenägen. Mm. När jag, det enda jag kunde lyssna på det var Five Finger Death Punch. Det var det enda som lugnade mig för att deras texter var mörka. Det, mm. det var hård musik. Det var väldigt mörkt och de sjunger om demoner och allt sånt där. Och det var det enda som hjälpte mig att liksom, ta bort mig från självmordstankarna just då. och sånt där mm. Tills det gick över drift. Och sånt där. Men Five Finger Death var ändå som jag på. Det lyssnar jag fortfarande på men ibland får jag det här jag minns varför jag har lyssnat på det. Jag lyssnar mycket mer på texterna nu och sånt där. Men och jag förstår det här: varför folk kan bli våldsamma över det här. Men för mig var det tvärtom. Jag behövde för jag var så uppe i varv att jag behövde lugna ner med mig. Samma sak med spel. Jag behöver kanske ett skjutspel för att, om det är det jag är inne i. Men som nu: fightingspel. Jag älskar fightingspel. Du vill inte sitta bredvid mig när jag spelar fighting-spel. Jag kommer bli fysisk med dig när jag inte går bra. Ser det enda gången jag sitter och slår i soffan, sitter och slår i sängen, tar kudden för huvudet och skriker, det är när jag spelar fighting-spel för jag blir så jävla tokig. Ska vi kolla vad... Vi hade ju en omröstning på Facebook. Ja. Och 78% sa nej. Man blir inte våldsam av att spela våldsamma spel. Och 22% sa ja. Mm. Så det är ändå kul att... Eller intressant att folk ändå tycker det. Men vi ska kolla vad folk skriver. Men det kan ju... Det, alltså jag vill mm. ändå påpeka det här. Det kan ju fortfarande vara så. alltså Vissa dagar mm. så kan jag känna, känna att... Okej, okay, jag kanske inte ska spela det här nu. För att jag kommer bara bli förbannad. Eller jag kommer bara... Alltså det, det kommer inte bli något bra. Och jag menar det kan, det kan ju också vara så... Det beror ju på vilken, vilket humör man har med sig In i saker och ting också absolut. Vad man kommer att bli när man kliver därifrån mm, Absolut, absolut. Lite grann. Alltså i alla fall kortsiktigt så har det ju med det att göra Lite grann också precis Men det är som du sa där att det här Just för stunden att man mm. blir aggressiv Går det inte bra i ett skjutspel Jo men då vill man slänga dosen i väggen Sen mm. går det över och då blir man ledsen För att ja, nu måste jag lägga ut 700 spänn På en ny dosa liksom. sam Precis, Samtidigt, vi vill ju inte säga att ni ska Kasta dosen ja. i väggen det är väldigt dumt Värdera väggar och golv och sen kasta. <laughs> nej, det var inte det vi sa Det var inte det galna små gamingrum värderade rum Ja, oh, oh, nej. <hör> Skriv abon på väggen Och så har ni någonting att sikta på <hör> Första som skrev in här Ulva uh, Gustafsson skrev så här Nej, eftersom jag kan skilja på Fantasi och verklighet Jag vill dock tillägga att jag tror att det, Att det jag, måste börja jag vill dock tillägga att jag tror att det är mer komplext än ja eller nej. Vissa personer kanske håller sig lugna av att spel, äh, spela våldsamma spel, menar det hos vissa bevisligen har varit ett bidragande faktor till att de senare utfört förfärliga handlingar. Inte så att spelande enkom var ett anledning, men en bidragande orsak. Likaså har det ju tagits inspiration ifrån våldsamma filmer och spel och även creepy creepypastor och våldsamma brott har begått på grund av detta. Ja, jag är en true crime-nörd med intresse för psykologi så jag kan inte låta bli att ta frågan lite längre än bara ja eller nej. Måste nog nästan ta upp det i någon form av TSC-gruppen, uh, För man kan inte blunda för det här. Nej, för man kan inte blunda, för det har varit en bidragande orsak i vissa fall. Även om majoriteten av alla spe som spelar våldsamma spel tittar på våldsamma filmer eller även riktiga går, jag är skyldig till alla tre, inte kör över folk, knivskärfrämlingar i kön eller hugger dem i huvudet med en skruvmejsel. Skulle alla som spelar våldsamma spel göra detta så skulle vi inte längre ha problem med överbefolkningen wow, wow Helt okay. rätt. men det är som att hon tog en väldigt bra grej som inte jag hade tänkt här, att man tar inspiration det är väldigt bra att ta upp som vi hade den här eh, i när var det Dark Knight i mm. USA när en gick in med vapen en cosplayare gick in med vapen och sköt inne på en biograf i USA mm. och liksom sådana där grejer det, alltså, det är creepy, det är självklart får man inspiration men det är som vi tog upp med Brave Ick, då är man redan fucked och man har redan bestämt sig. Sen var du får inspiration ifrån, det spelar ingen roll. Exakt, och sen kan man nästan tänka sig att det är ett litet opportunity. Alltså, jag kan ju tänka mig att man kanske inte... Du kollade inte en andra gång på vad snubben har slängt runt axeln när han kommer in i en Batman-kostym med, med mantel och hela kittet. Mm. Det är... Det... Ja, men det, det känns som... lite som att det, det, det blir en möjlighet Kanske mm. inte så här att Den personen var as Inne i det, utan var såhär oh, Shit, det här är ju ett uh, opportunity jag kan ta vara på liksom. mm. Skit hemskt Men det, det, ja. ja Men det följer med sig som när jag var på Star Wars The Force awakens premiären Liksom här i Uppsala ja. Och så kommer det cosplayare Och det jag tänkte på var det här bara, Jag ska ta en extra check, bara för att se om det är någonting som sticker ut ur rockarna På dem för det, det är så lätt att göra mig grej. Kommer den in med ja. liksom, Amen, ja, det här är ett lås i är drar upp och så är en jävla katan och bara sling. Man bara, tack. Ja, exakt, exakt. Tim Sekal skriver, lagg gör mig våldsam. <laughs> lagg gör mig också våldsam. <laughs> <laughs> det, det förstår jag dock. Det här är faktiskt en legit anledning, enligt mm. mig. Det här är något man får bli lite arg på. Absolut. Om det laggar och man dör. Eller någonting sånt av en sån anledning. För det är bara korkat. Det är bara... Å andra sidan kanske det är ens eget fel för att man inte har tillräckligt stark uppkoppling. Men... Eller så är det som Diablo 3 när Reaper of Soul-expansionen. När man har en level 70-karaktär <laughs> laggar på första bossen. Och när man kommer tillbaka då är man död. Jävla fett spel. Jag inte Åh, jag ursäkta mitt språk, om... men jag blir ju så förbannad. Hur har inte det hänt? Kristoffer uh, Hörsta, Man kan inte bli något man redan är. Bara att se på alla timmar D&D som resulterat i blod. Ja, på riktigt. Nu, nu var det länge sedan jag var med, men jag har blivit mörkrädd ett par gånger jag, vi har spelat faktiskt, ska jag vilja säga. Så att, eh, absolut, visst finns det dem där ute också. Men grejen med D&D, det är inte det här att det är jättevåldsamt, alltså att från grunden våldsamt, utan det är liksom hur folk verkligen tänker, hur liksom... Hur fantasin börjar flöda hos folk Liksom amen, vi kommer, Ni kommer in på en taverna Bra uh, Jag stänger dun. Okej okay. uh, Så går jag fram till bartenden uh, Han frågar vill ha mjöd Jag tar honom i bakskellen och dunkar ner honom i bordet Okej okay. uh, Vem är det som är närmast mig efter det Ja uh, det är Greta 80 på sidan där. Uh, jag tar en kniv och hugger henne i sidan uh, uh, Okej okay. uh, och liksom, det spårar väldigt fort För folk blir väldigt Så här, så fort det inte finns något begränsningar, det, det är då man börjar bli rädd för folk Och vi har ju oh. två i chatten nu Som jag vet sitter och tittar på det här Så ni kan ju bara ta upp åt oh. Han Jäkade, fortsätter det är så, det, det, Jag har ett par händelser som jag så sitter så Ätsat i, på, liksom på ögonen Så det Kan inte glömma om Det mm. Bland annat när vi ska ha, ha hjälp Din huvudperson som leder hela storyn I ja. I första uppdraget eller vad det är tror jag Vi kommer till någon grotta där Och alla bara så här: från, från Åh vilken snäll och trevlig gubbe till att Let's kill him mm. det... Och alla får de här stora ögonen Och man ser bara ögonvita För folk, för folk tänker så intensivt bara, Hur ska oh. vi gå till tillvida det... Ja det är episkt Hårsta fortsätter tror det är mer positiv utveckling För de flesta då det kan Ha det som ett av avreageringstillfälle. Så som Björn skriver på Facebook och vi kommer vidare till hans snart. Eh, Marie Bard eh, inte mer än dessa filmer som man kan titta på. Och Jag blir inte lika aggressiv när jag tittar på en film. Men filmerna sätter sig mer på tanken, liksom, så filmer liksom man kommer ihåg de grejerna mer. Mm, mm. Men, jag skulle dock säga att eh, jag blir inte mer alltså, hur ska man säga för det där är två olika känslor hos mig faktiskt skulle mm. jag säga. Att spela ett våldsamt spel eller ett, ett skjutspel eller vad som heter alltså ett spel där jag faktiskt själv lägger upp geväret, siktar och skjuter på någon. Det, det ger mig en känsla. Mm. Sen går vi över till film där jag ser någon annan göra det här mot någon. Okay. Det är en helt annan känsla. För att, då blir jag ju film kan ju göra mig förbannad på någon. Mm. Spel kan ju göra mig arg. Ja. Alltså, om man nu ska säga, alltså om jag ska försöka förklara känslorna. För, för jag vet nämligen att jag tycker olika om det här. Mm. För att spelandet gör mig mera så här. Det kan få mig att tänka mera åt ena hållet. Och filmen gör mig mest bara förbannad på en specifik person. Ja. Till exempel. Ja, sä, jag tittar på en del Criminal Minds till exempel. Okay. Det finns ju en del av eller En del av karaktärerna där Eller en del av vissa avsnitt Där du kan bli riktigt, riktigt Ojigt arg eller förbannad På förövaren mm. Alltså på den, the bad guy i avsnittet Den Torterar barn eller Alltså du vet, ja, den här man blir ju bara, Då blir man ju bara Rasande på personen Men spelet, spel kan göra det på en helt annan En helt annan nivå För där blir ju mm. aldrig förbannad på någon då, då, blir, då blir man ju mera. Blir man någonting så blir man ju mera bara generellt arg. Mm. En, en film gör mig mer oftast irriterad på någon. Ja, precis. Men det är som jag sa där med adrenalin och sånt, som det är du som gör någonting. För jag har mm. tagit upp det förut också i just uh, Telltist The Walking Dead. När mm. våran hund hade precis dött och jag måste hugga ihjäl en hund med en skrumejsel. Varje tryckning. Så satt ju jag grina där. Och i film, då hade jag ju blivit ledsen. Men att vi kan känna att det är jag ah, som trycker. Ah. Alltså, det var fan med hemskt Ja, men det förstår jag. Och jag menar, det, och ja, som sagt. Men samtidigt så var ju det någonting som jag gissar på ändå. Det gav dig ändå någonting. Alltså, spelet, det var ändå liksom en, en, en grej. Du kommer ju aldrig glömma det, till exempel. Alltså, men det är ju det som spel som jag tycker spelar överlägset med någonting, ö, allt annat. Eftersom man upplever på ett en ny nivå som man inte kan få från ja. en film. Man tittar, du kommer att uppleva och sånt Men du gör ju aldrig någonting. Spel, nej, nej, då nej, är exakt, det du exakt. väljer valen. Och, som Telltales, vem ska leva? Vem ska dö? Du bygger din berättelse hela tiden. Och det är därför tv-spel är det ultimata liksom, plattformen. liksom nöjet för det du själv som gör. Även om någon har byggt en story för dig så är det fortfarande du som gör allting. Mm -hmm. Sista, Björn Karlsson. Inte mera våldsamma i sig, men kanske gör oss lite mer avtrubbade mot våld. Fast å andra sidan så känns det som hela samhället också har blivit mer avtrubbade mot våld. Och då måste spelen bli på gränsen till löjligt våldsamma för att sticka ut. Men för mig så är det skönt att sätta sig ner efter en dålig dag och bara förstöra saker. Och döda allt på alla möjliga sätt bara för att jag kan. Helt rätt Björn. Helt, och det har jag det har inte heller tänkt på med Helt rätt det är, det är alltså nyheter allting allt våld som händer dagligen. Mm. Är, man, man blir inte chockad längre och det är, alltså det är tragiskt att tänka det är mörk, man blir mörkrad och, och, och just som du säger det här att det, det man blir inte chockad längre på samma sätt. Nej. Man blir inte förvånad längre när man hör på nyheterna att någonting hemskt har hänt eller någonting sånt där. Jag vill ju inte påstå att det har med mitt spelande att göra. Sen Nej. blir ju det självklart en bidragande faktor utöver det mm. Alltså, om, vi om det fortsätter liksom eh, berättas för mig om allt hemskt som händer och så sätter jag mig och spelar spel som gör ungefär samma sak det är mm. klart det kommer att eskalera eller alltså det kommer att eh, bidra till, till den avtrubbade delen alltså det, det som gör mig avtrubbad i såna fall ja precis. Men det är som jag satt och snackade med min farmor om, som sagt, jag har ju skall, tatueringar och nu ska jag börja spara ut mitt skägg igen. Och så mm. hon, vi snackade och hon sa ju det, liksom att ja, det är så, alla måste ju ungdomar och sånt se så jäkla hårda ut nu för tiden och se nästan farliga ut. Men för henne så, då, hon bara, men det hon sa att hon förstod det. För att världen är så mycket hemskare nu än vad det var förut, mm. så man måste se lite elak ut för att liksom, ska man gå i mörkrädd på stan. Liksom ser du mes ut, Ingen, alltså, vem som helst kan hoppa på dig ser du farlig ut och tänker folk en annan tid och det, hon, hon sa ju det det gör henne mörkrädd hon vågar ju inte gå på stan längre ute och bor liksom i Uppsala mm. men skulle hon, ja, hon gå bredvid mig så hon, då skulle hon inte bli rädd för att folk hoppar inte för att de ser så som jag ser ut även om jag hade varit i slagsmål jag är, är en stor nörd jag är liksom med mitt utseende får folk att tänka en annan gång liksom Ja, men visst är det så också, tyvärr. Och det är därför det är man så. förstår det här med avtrymmande att, att, som Björn sa där, att när man tänker till att shit vi lever i en ganska mörk värld. Mm. Så, och jo, det är därför absolut. Och det är därför jag tror tv-spel och sånt är så viktigt att man får komma in i en annan värld där man kan släppa allt. Och liksom, och det har vi tagit upp gång på gång på gång. Det är det bästa som finns att även om du mår dåligt eller bara vill komma bort, försvinna i en annan värld det är för mig i alla fall den totala avkopplingen Även om jag blir stressad när jag sitter och spelar Absolut, absolut och Skulle det vara så att man dessutom Alltså jag Vill ju även även lyfta och säga det att Det finns ju en del spel Alltså det finns väldigt mycket spel mm. Som inte är särskilt våldsamt också Så att skulle man känna Att det kanske inte är lämpat att spela Våldsamma spel Det finns ju andra spel med mm. Alltså det, det finns ju väldigt mycket Som där du inte gör en fluga för när Nej. Och kan spela hur många timmar som helst Så att Det mm. finns ju något för alla dessutom Just det, för avkopplingsdelen Om det är det, eller, alltså, det Det finns så mycket att göra Men eh, annars och Vill man ha något spel som Är väldigt hemskt men inte ser så hemskt ut Ta Super Mario Han är den största seriemördaren Av Goombas som finns Alltså, de är ju utdöda snart Om han fortsätter hoppa på folk som är Liksom, finns ingen Sympati, han bara, jaho Och trampar ihjäl folk, alltså det är hemskt Han är sinnessjuk Mario måste stoppas Men det tänker mm. inte folk på, för det ser gulligt ut Alltså, man blir ju för fan Vi har fått en lyssnafråga För nu är vi klar med det här ämnet Björn Karlsson Uh, det här är från förra veckans avsnitt. Mycket ja. bra avsnitt. När jag lyssnar på när ni pratar om digitala och fysiska spel så kommer jag på en sak som jag tänkte på ett tag. De flesta fysiska spel idag både större och lite mindre är oftast en day one patch. Hur kommer det fungera att ladda ner sig 10-15 år framåt om man vill spela något gammalt spel? Tycker ni att utvecklare ska vänta med, på sina Collectors Edition på månader efter release och skicka ut hela Spelet med patcher och allt Bara för att du ska gå och spela i sin helhet Om man vill det i framtiden Och det är väldigt intressant för Jag kan säga det på en gång Mitt nästa veckas ämne Har lite med det här att göra För det kommer vara Kommer tv-spelsföretag Undan för lätt med oklara spel Och dag ett uppdateringar Så jag vill inte gå in allt för mycket på det För jag har ganska mycket att säga om det här Men problemet jag ser Day one patches jag tycker inte om det. Men med en Collect edition, även om man väntar ett par månader så det är det ingenting som ligger på skiva eller något. Och då är jag, jag tror inte det hjälper någonting. Jag tycker ska man ha day one patch och sånt, jag ser heller till att jag klarar spelet. Skjut upp det. Eller ge inte ett liksom, datum före ni verkligen vet. Istället för att vi har de här, ja men det kommer om ett halvår. Ja men annonserar och så tar ni inom tre månader Och så ser ni verkligen till att Nu är det färdigt, det kommer fungera på en gång Och kör mycket mera tester För jag, jag tycker inte om day one patches Speciellt inte om man ska direkt när det kommer Och så ska jag sitta och vänta några timmar på det Alltså det är så nödigt Då är det bättre att man, Om man säger man kan ladda ner spelet Och det kan uppdatera Men du kan inte gå in i spelet Förrän du har skiva, förrän du har en kod Men så att själva spelet och uppdateringar kan ligga innan jag har fått hem skivan eller spelet släppt. Så att det händer på min maskin men jag kan bara inte gå in och spela storyn eller liknande. Mm, mm. För day one patches, ja, patch det. Vad tror ja, du? Det, ja, men jag förstår inte ens varför man jag, alltså jag fattar inte varför man inte har klart spelet. För Nej. att det är uppenbart är det inte klart. Nej. Alltså släpper man en, en patch för dag ett, då var inte spelet färdigt när man skickade det heller. Jag kan inte ens se en bra förklaring till varför för Så många spel idag har jag ändå kört Demo, eller inte demo eh, Beta-tester och alfa-tester och fan Hej, kom och hjälp mig Oftast rätt många som har fått prova spelet innan mm. det faktiskt släpps Har man inte hittat de här felerna då? Det, det borde man ju verkligen ha gjort och gissningsvis i min, mitt huvud Så har mm. man ju hittat dem ja. Det är bara det att Fuck, det är tre dagar kvar Okej, okay, men skitsamma vi, vi skickar ut det på skiva, fixa ordning och allting Och så, vad fasken Vi slänger ut en patchpa så har vi löst det problemet mm. det, det är inte okej okay. och... Jag tycker inte det, det jag tycker, då, då ska man inte ens ha skickat det till produktionen På skiva förrän De här grejerna är lösta Nej, precis. Och vissa saker kan jag förstå Vissa grejer kan jag förstå att man kanske behöver patcha Alltså, säg Ja, men säg Overwatch till exempel. Mm. Vi, vi tar det som exempel bara för att det, det är det enda jag kommer på rakt, eller, rakt upp och ner nu. Där du behöver vå, där det behöver bli jämlikt. Alltså säga att en karaktär har blivit ultra stark mm. gentemot någon annan. Alltså någonting sånt. Det, det, det köper jag för att det kanske man inte kommer på när du sitter och kör ett par stycken på företaget och lirar hela tiden. Det, det, det kanske man inte köper förrän. Tusen pers plockar upp det Och inser att Oh shit, vi har 900 pers som spelar samma karaktär mm. För att han är starkast Absolut En sån grej förstår jag För det, det kan jag tycka är okej okay. ja. Men en sån kommer ju inte första dagen precis, Det kommer det kanske första säga. veckan Precis, det är precis att... det jag tänkte säga Det kommer ju inte att förstå Och just det här att vi har fått en benämning på det Day one patch Det betyder ja. att det här är lite planerat av dem mm. Varför? Ja, att exakt. det kommer en patch efter en månad För att det är någonting som en bugg Som man inte har tänkt på och sånt, fine. Men ska ni börja uppdatera dag 1 När man precis har fått hem skivan Alltså, då är spelet Som du sa, inte färdigt Då ska ni inte släppa det Alltså, nej, det är så illa Och att det ens har fått ett namn Det är, bara, det är sjukt Ja, verkligen, det håller jag med om Det är, det är bara konstigt mm. det är, det är Konstigt vill jag påstå att det Nej, det är usch, usch. Men uh... Det var väl det han sa där, det Vi har väl inte så mycket där, så vi hoppar väl rakt in i Abon Retro. Mm. -hmm. Och eh, har, vi börjar först och främst med, har du fått någonting till din samling? Ja, det har jag, mm. det har jag. Eh, till och med lite nöjd över det, dessutom. Alltså. För att eh, jag har fått, nu ska vi se, jag ska lyckas pilla ut det här ur, lilla... Fina fodralet Jag har fått Jag vet inte om det syns Jag kommer att säga vad det är alldeles strax också Men jag tänkte att jag skulle se om det gick att få fram eh, Tomb Raider Till Game Boy Color eh, Jag trodde faktiskt inte att det trodde inte att det fanns Överhuvudtaget till Game Boy, Så att det ska bli skitkul att få prova på Och se, se vad det är för spelen Så jag har inte kollat någonting Vad det är eller hur det funkar Eller okay. Vad det ska handla om ens Så att det ska bli spännande att se Och det det är väl det jag har fått den här veckan Till mm. min samling skulle jag säga Nice Jag fick idag mitt lilla paket Fyra stycken Playstation 1-spel mm. Och tillsammans med det jag har fått av dig Och min eh, dealer så, har jag fått... <laughs> så jag älskar att du benämner honom som dealer ja. Håller mig inte på med droger Så måste man ju se lite tufft i på <laughs> andra sätt. 66 stycken Playstation 2-spel Så det var ganska fint Jag har en hel Det syns nog inte men Hela min fotölj här bak är full av Playstation 2-spel Så jag måste upp i hyllan Jag är nu uppe i Vad sa vi? Jag måste kolla här 358 Playstation 2-spel så det är ganska nice oh, fan, Och han skulle i få In ungefär 30 spel till Som vi ska gå igenom och starta en ny <laughs> Hög på hur jag ska dela till mig oh, jäklar. Så det, den växer Och det är kul Men Jag kan, jag kan säga så här bara för kul skull Uh, game Boy och uh, Game Boy Color Är uppe i 2021 Ja, äh, nu Tillsammans med allt jag har fått ihop Eller alla, alla jag har fått hem så att säga mm. uh, Och Advancen har inte Klivit framåt någonting så att där behöver vi jag har... jag har på något vis Ramlat ifrån Advance-spelen Ska jag säga ja. Jag vet inte varför men jag tycker att Original Game, eller Gameboy och game Boy Color Spelen är lite roligare, eller ser lite roligare ut eller de är lite roligare att ha, om inte annat Okej okay. Så att jag, jag fokuserar ganska mycket mer på dem mm. eh, Men vi har ju båda spelat ett och samma spel Ja! Och du ha, ha, ha, låter tagget. mer taggad än vad jag är Ja, verkligen Beyond Good and Evil Vi kan ju börja med, vi såg ju E3 trailern den nya för Beyond Good and Evil 2 Mm -hmm. Båda blev övertagade, råtagade en så vacker trailer så det finns inte humor och allting. Jag stopp stoppade i spelet och... Eh... Nej. nej. Vad då? nej? Nu får du faktiskt försvara det här lite grann. För, att, för att jag kan säga så här. Det här är fan det bästa spelet jag har spelat på länge. Tycker jag. Än så länge. Det är gammalt, ja. Så att det är det bästa Retrospelet Eller det gamla äh, Bästa Ja, bästa retrospelet Jag har spelat på länge Ska jag säga För det är många nya spel Som har varit bättre Eller är bättre Som jag har spelat Absolut Men det här är ett spel som Jag har ju fastnat Det kan jag säga direkt Jag, jag har fastnat Det är inte mm. snyggt Inte på nåt, någonstans Men det kan man göra med Att jag spelar på PC mm. Det skulle kunna vara Väldigt mycket snyggare Om man jämför med andra spel Jag spela på PC Men Jag vill bara fortsätta Eh uh. Om vi börjar med, spelet handlar om du vaknar upp på någon planet, du spelar som någon brut <laughs> <laughs> Jade! Du spelar som Jade. Mm, eh, jag vet inte, var hon bor om det är någon, det är flera stycken som bor där tydligen. Hon driver ett barnhem tror jag det är, om jag inte är helt ute och simmar. Jag, jag har bara spelat spelet så jag har fått väldigt lite mm. info om det här och jag har Ganska dålig bakgrundshistoria om Spelet eller vad som händer i spelet Sen innan jag börjar Men jag tror att det är något slags barnhem hon driver Tillsammans med sin farbror Okej okay. eh, Ja, det blir ju någon, vad ska man säga Alien attack eller något, det är ju typ som Metroiter, vad man ska säga, som faller Ja Och eh, man har ju allting eh, Man ska sätta upp en eh, Vad heter det då? Skydd Shield, bla bla bla kan du? Man ska, ja, men du, ja, men du ska starta ett force field Ja, jag inte ja. svenska, vad heter det? Ja, ja. Någonting eh, Skitsamma, alla kan väl engelska eh, Men allt kostar pengar Så de har ju inte råd att betala det Så den läggs ju ner ja Och så ska man ut och samla lite pengar Och eh, ja Okej, okay, okej okay, okay. men, men, men vänta nu, vänta nu. Du be, Det här anfallet kommer Till ditt hem, eller till ditt hus Eller till ditt... Till planeten du bor på ska jag säga snarare eh, Alla är förberedda på det här. Alla vet om det här hotet Så de har en eget, ett eget eh, Åh vad, he vad, vad heter det på svenska ah, Forcefield Som du öppnar upp över din tomt Eller över din mark liksom eh, Du slår igång Du slår igång forcefieldet Den startar upp Sen visar det sig att du har inte betalat elräkningen Så biop, den försvinner Och du lär försvara dig mot det här Eh <laughs> De, du, du tillsammans med du slår, i, du slår undan de här Du, du stöttar tillbaka dem Och hon driver Jade driver ju även Ett företag eller journalist Alltså hon är ju journalist dessutom Så att hon har ju liksom En private eye Grej liksom så hon får ett uppdrag Som du, du Ska ut och göra och det är där, därifrån Fortsätter själva spelet sen mm. Och det är ju asbra, det är sjukt bra vad är, vad är det du har emot det här? Första är kombaten ja. Själva striderna Jättetråkigt Alltså Varför det, är, det är samma knapptryckningar Hela tiden, det finns ingen Variation på någonting Du kan inte dodgea det är liksom, Du står och slår och varje gång du slår Så gör att fienden inte kan slå tillbaka Alltså finns ja. det ingenting som gör det Svårt på något sätt Att göra striderna men du har ju mött små minions bara än så länge Nej, jag har ju spelat en och en halv timme Jag har ju stört, mött dem med större Visst, det kanske blir mer avancerat sen Men så som jag såg nu, det fanns inte Nej Den här fotografikdelen är så onödigt mm. Ger ingenting till spelet Det som jag du får ju hur mycket Inget, pengar som helst Du blir ju svinrik på det här Men why? Du behöver men, inte du din vidare istället Det där är så dumt och tråkigt så det finns inte Nej jag men det här tycker jag är okej okay. för, för du får ett uppdrag det, det, För det här är det första uppdraget du får tror jag Det är att dokumentera Alla djur på planeten som finns Alltså alla djuren du har eller Alla djurarter som finns på planeten Där du bor ska du dokumentera Genom att ta ett kort på dem och skicka dem till den, här, till den här personen som har gett dig uppdraget. Mm. Och du har, jag tror du ska samla ihop åtta stycken. Så får du en liten bonus. Och du får åtta nya tomma liksom, bilder att kunna ta. Och du får en liten bonus för varje sån du gör. Du får även pengar beroende på hur sällsynt arten du hittar är. Uh, vi så får du lite olika mycket pengar. Streamen är död. Så vi får ta en liten paus. Ska jag stänga av så kommer vi strax tillbaka igen. Sådär, ber om ursäkt för det där Men nu är vi igång igen uh, Vad sa du, det var ett rent skitspel Jag håller med Nej, det, försök inte här nu För att det här är, alltså jag tycker verkligen Det här är sjukt bra jag, alltså, Det här spelet gör precis vad som Vad det ska göra för att få mig fast jag, jag känner nu När jag sitter och spelar att Det här är så jag kände när jag började Spela WoW en gång i tiden Så här att det här kommer jag kunna sitta vid lite för länge, lite för många gånger. Det, och jag vet inte ens vad det är heller, för det är som du säger. Står du, har inte fått mycket, till story. Nej. Alltså det står du. Alltså, du. Du. Man tar ju fram storyn ju mer man spelar, och det är klart, det är självklart. Men du, du har väldigt lite att stå på från början. Mm. Jag hade kunnat. Jag hade gärna velat haft kanske en 5 minutare, en tio minutare när Jade står och pratar med sin farbror. Eller morbror eller vad det är Och liksom bara bolla fram och tillbaka Vad som har hänt och hela den här biten Det hade jag kunnat Det, det hade gett mig lite mer mm. Men jag är så pass fast att jag kommer att fortsätta Spela för att få storyn Så att, men Du pratade om, om fightingen mm. Att den var liksom så här. Ensidig, eller vad man ska kalla det för Men Tråkig, du har ju väderlös. Du har ju snabba, slag, snabba Korta slag och sen har du ju en Starkare attack så du kan göra dessutom mm, Men det, alltså det ger ingenting Det är samma sak om och om igen Eftersom du, du behöver aldrig dodge Du kan inte dodge ja. du kan inte hoppa den. För tänk i Om man jämför med God of War så mm. fin, den, den är ju Så simpel här och tråkig att Du kör ju bara samma sak om och om igen Utan det jag hade velat Det som jag trodde framför mig i spelet Jag ville ha det här lite mer fast pace Tänk Ratchet Clank och liknande spel Eftersom det fanns mm. så många på PS2 att det är plattform och sånt, men det följer hela tiden storyn. Och när man då kommer till kameradelen då tar det stopp och så måste vi klicka. Vi kommer fram till några fiender och det är meningslöst. Det är inget kul att slåss. Fast vad är skillnaden på det här och Ratchet Clank? Ratchet Clank är Alltså i fightingen. Du har, du har ju, där får du olika vapen, du får Liksom, det är hela tiden det går runt Du slåss mycket snabbare Här är liksom, att lösa lite pussel Samma pussel hela tiden Fast vad då vänta nu Fighting blir ju annorlunda senare Du kommer behöva ta hjälp av dina medhjälpare För att överhuvudtaget kunna ha ihjäl fiender det, det kommer liksom att bli Det kommer ju att bli annorlunda De här meningslösa fienderna emellan Ja, de kommer fortfarande vara likadana Men alla lite lurigare fiender Kommer ju att behöva en viss stil för att slå dem. Men jag har spelat en och en halv timme. Jag har mött en boss som var helt mm. okej. Okay. Mm. Har man inte fått in mig på en och en halv timme då kommer inte jag fortsätta spela. Spelet är inte bra först en och en halv timmarna. Den är jättetråkigt. Visst, det kanske blir bättre sen. Och det är ju det som folk säger. Att det blir en bra story och allt sånt där. För mig har det inte lyckats. Och som vi har tagit upp tidigare. Är spelet inte bra i början. Jag har inte tid att spela alla dessa spel. Så spelet är inte bra i det jag har spelat Det är inte bra Det här är sjukt kul För att jag tycker nämligen Att de första en och, en och en timmarna Är fan helt genialiska Hur? <laughs> Nej äh, jag tycker de är bra Jag tycker de är så jäkla bra Jag vet inte om det har med Karaktärerna i sig Jag älskar Jag vet inte Kommer jag inte ihåg vad han heter JC Eller vad han mm. heter Grisen Din morbror där Han är ju asskön Han är ju skitballkaraktär Sen har du Jade Själv Alltså Tjej Asstark Badass Hur ball som helst D Ja, ah, nej, jag tycker att det är riktigt bra. Jo, jag tycker absolut. det är riktigt riktigt bra. Jag vill veta liksom vad som händer och vad som kommer att hända med de här människorna. Det vill jag också. Men gameplay och allt runt om är så för mig rent skit så att jag vill inte spela vidare. Jag vill se story, jag vill se mer av karaktärerna, men allt som det byggt på även mig liksom, är sophög. Så för mig, jag tycker inte det var roligt alls, tyvärr. Så jag hade hoppats mm. att jag, du får spela vidare helt enkelt för jag vill veta vad som händer, men jag kommer mm. inte ta upp det igen för det var inte kul för mig för fem Så det här verkar, Men det har jag hört också om det här spelet att det är väldigt uppdelat. Det är ja, därför, ja. Det, det, är därför det, det inte har kommit en två på jättelänge. Det är därför det är liksom det, den har sina fans. Mm -hmm. Men det, har, det är liksom man har hört, som vi innan vi har hört som om Beyond the Codernive men jag har aldrig hört någon som spelat det. Nej, Och liknande. Tyvärr. Och jag kommer inte spela vidare heller. Som sagt, jag har testat att jag vill spela alla. Jag kanske spelar vidare i framtiden, men jag kommer absolut inte streama eller någonting. Utan då är det, jag måste sätta mig ner. och verkligen. För, men jag hade inte kul för fem öre så jag tar heller något annat spel som jag tycker är mycket roligare. Ja, Nej, men det, nej men det köper jag, absolut. Men jag tycker att det här är bra, men jag tror att det kan, alltså jag tror att jag har lite grann att göra med att det ser lite likadant ut. Det är lite likadana pussel på en viss nivå i alla fall i mitt huvud. Mm. Precis som många spel som jag har spelat och många spel jag har fastnat för mm. tidigare. Alltså spel jag har spelat igenom har sett ut på det här sättet. Ja. Har betett sig på det här sättet. Så det gör mig liksom så här för jag är ju skitnöjd här klarar jag alla, alla pussel. Jag, jag förstår alla hinder som ställs framför mig mm. jag, jag behöver inte ha någon hjälp Alls än så länge Och då har jag ändå spelat säkert 4 timmar mm. Så att det, det här är liksom Den perfekta nivån för mig Och det gör spelet så mycket bättre mm. i, min, I mina ögon Och dessutom då När du slänger in en story som är Den finns där Jag har inte fått reda på mycket Jag har spelat i fyra timmar jag har inte fått, alltså jag har ju fått... Jag har ju fått vad jag ska göra eller vad jag kommer att göra. Vad jag behöver göra. Men jag har ju inte fått någon, någon historia om min karaktär Jade. Jag har inte fått någon historia om personerna jag har träffat än. Nej. Uh, och, men det är ju den jag vill spela för att få fram. Så det är det som gör mig taggad på att faktiskt ta mig igenom allt det här. Och än så länge, de pussel jag har mött de fiender jag har mött Förutom, de, jag håller med om dem De första fienderna man möter Eller de här, vad ska man säga Meningslösa eh, Critters i stort sett eh, Som du stöter på lite här och var De kanske inte De, de, de bidrar inte med särskilt mycket Nej. För det, det är bara gå fram och slå dem Tills de är döda Det, det är liksom det är, Eller slår slå tills de försvinner Det är liksom ingenting det, det är ingenting som gör någonting på det sättet Men alla Lite mer, jag vill inte kalla det bossfighter riktigt. För att jag har bara mött en riktig boss. Vad jag kan tänka mig. Eller vad jag kan komma ihåg så här rakt upp och ner. Som jag tyckte var riktigt bra gameplay i. Mm. Men de, de, de liksom lite... Nivån över Critters tycker jag är riktigt bra. Alltså, för att jag, jag måste skulle... lura mig runt. Jag måste liksom tänka på. Jag måste vissa grejer. De, man kan inte bara springa rakt in och klappa till dem. Utan jag måste göra så här. Och det liksom... Det är, en hel, det, är en, det är många dimensioner i det Och det är synd för de, I sådana fall har inte jag mött dem huvud taget. Jag har som sagt klarat hela första Stora grottan, kommit till första Liksom äh, Mötet mm, mm. Ingenstans jag där Jag skulle säga så här. Du, du har inte Riktigt mött äh, Spelets fiende än Skulle jag vilja säga Nej och det Så kan det mycket väl vara Men på en och en halv timme så måste man ju kunna Locka in mig och det har man inte gjort men nej, som du nej. sa, karaktärerna det är ju de som man ville se mer av. Och speciellt nu med E.T. 3 att man vet att det kommer en uppföljare som verkar ju vara riktigt bra. Men det är så svårt. Ja, just nu kan inte jag komma in i det här och det är jättesynt. Kanske i framtiden, vem vet. Men som jag sa tidigare, det finns så många, som du också sa, sådana här spel. Men alla andra spelare spela har har varit bättre, tycker jag personligen. Ja, Eller ja. passar mig mer. Ratchet Clank, and Daxter... Sådana som ser ut på ungefär det viset. Visst, det här är lite annorlunda, för de spelen är mer renodlade plattforms- actionspel. Mm. Det här har ja. ju ändå någonting lite annorlunda, men det som är annorlunda i det här spelet lockar inte mig för fem år, tyvärr. Nej. Ska man gå vidare till någonting? Nu, nu låter det som att jag höjer det här till skyarna, men det är för att du är anti. Mm. <laughs> men är det någonting jag ska säga som är lite negativt, men som hör till den eran lite grann att göra? kameravinklar dock är fan inte de mest genialiska alla gånger. Det är PlayStation 2 eh, kameran den är hemsk. exakt. För att ena stunden jag sitter och spelar på PC så ska jag meddela dock eh, ena stunden har jag fri rörlighet Inga konstigheter, jag kan kolla runt, okej okay, jag kan inte kolla hur högt upp jag vill, men jag kan kolla runt omkring mig, ner på golvet, kolla runt, greja, dona, inga konstigheter. Och så kliver jag runt ett hörn och här är en fast kamera. Mm. Där jag då helt plötsligt måste styra. Och här kommer det mest korkade av allt. Då måste jag styra som kameran ser, inte som min gubbe står. Mm. Om jag går in med ryggen emot mig och kameran fastnar framför mig helt plötsligt. Då är i mitt fall, bakåt i vanliga fall, är ju då framåt. Det blir felvänt. Jag vet inte om du tänkte på det eller om du fan, om du fastnade i någon sån i början där. Men det blir liksom fel ja. när du hamnar i en fast kameravinkel eller plötsligt. Alltså jag är så van med sån. Så för mig händer det automatiskt att God War expert på det där. Att helt plötsligt så kommer det in, Och även om jag vill gå rakt fram Släpper jag och då blir det helt fel Och då bara, och så måste man komma in i det Ja exakt, exakt Och det, det är väl, det, är väl det, det Vad ska man säga Den negativa i biten jag har utav det mm. Än så länge Men det är också det enda Skulle jag vilja säga, så här rakt upp och ner mm. Mer än att det inte är snyggt Men spelet är också gammalt ja. Så att det, det är ingenting Jag kan knälla på för att det är så det ser ut, eller det är så det såg ut Men jag skulle vilja säga Folk gå in och kolla på Beyond Good in Evil 1 Kolla inte på 2an trailen För då kommer ni ja. behöva hypa det För det, den säger ingenting, den är bara väldigt snygg För när kolla kollar på ettan Är det intresserade, ja men kolla på det, vi är väldigt uppdelade som sagt, Och det är så lägre att verka vara Att man är mm. väldigt uppdelad på det här spelet Men eh, Det är så synd För tvåan såg ju så jäkla rolig ut Men kanske jag kommer in i tvåan istället för det är väl ja, som att det vara. skulle vara samma karaktär eller någonting. Som jag bara hört är inte färdigt spel på bra alltså, överhuvudtaget. Mm. Men så då kanske jag kommer in där så då, då kanske jag gör någonting annorlunda med det, fast i samma värld, vem vet. Ja, men... Absolut, absolut. Och jag kan lova er, det kanske inte blir sjukt mycket de här närmaste veckorna så, men jag kommer, det här spelet kommer jag att spela klart och jag kommer att återkomma till det under, under tiden. Mm. Nice. För att jag som det är nu så är jag fast. Det kan jag säga. Uh, men uh, nästa vecka då? Vi jag har faktiskt att... en, liten, jag har li ja. en liten grej som jag måste få diskutera med dig också innan. Och ja, den är kvar i uh, retrodelen. delen Okej. Okay. Uh, jag spelade ju Metroid Fusion till mm -hmm. Game Boy Advance. Jag har slutat spela Metroid Fusion. Kanske jag ska säga snarare. Okej. Okay. För att jag fixar inte det här spelet. Okej. Okay. Det är, jag tycker personligen att det är så jävla svårt. Eller krångligt snarare. Okay. För att. Det är så här. Ska jag hitta ut någonstans? Eller, de, de grejerna som har hänt Det är så här. Jag, man springer ju runt på banan. Det finns lite olika gånger att gå. Men inte allt för många. Det är mm. ganska såklart vart du ska hela tiden. Eh, förutom till du kommer till ett rum där det är helt solida väggar överallt. Men. Det här är enda vägen du kan gå. Okej. Okay. Mm. Vad gör... Varför göra hemliga utgångar överallt? Där du fan... Det finns ingen hint om vart de är någonstans. Du... du ska skjuta på exakt rätt... Gävla tegelsten på väggen för att... Åh, mm. oh, shit! Här fanns det en öppning! Nice! Här ska jag in. Ah! Jag har kollat på... På andra människor som har spelat det för att ta mig vidare Från sådana här rum okay. Bara för, alltså bara så här. jag sprunger runt i säkert en timme bara jag, det, Någonstans här måste det finnas någonting Det måste finnas en gång ut, eller det måste finnas en dörr som jag missar Nej, det är det inte Utan du ska stå i det här rummet, skjuta snett neråt, bortåt Där, där finns det en öppning Som ser exakt likadan ut som allt annat Eh. Uh. Varför? Jag kommer icke ihåg hur det ser ut där, för jag spelar så mycket Super Metroid som jag också har skaffat till min Super Nintendo nu, det var ett av ja. det är svårt det är och det ja. är mycket uppgraderingar och sånt det är och med mycket men jag är så van med det på den här tiden, mm, vill man mm. inte ha så här svårt, är det med din format då rekommenderar jag Castlevania mm, för det är mycket mm. mer framåtfusat ja, men... Men Metroid, om jag säger så här, spela Metroid 1 och försök ta det vidare, där, har ja. du, där är det helt jävla omöjligt. För då har du <laughs> inte ens en karta som du kan följa. <laughs> för jag tänkte precis säga det, jag funderar på att skaffa tidigare Metroids istället för att komma in i det, till det här. Inte ettan, den, skaffa Super Metroid i sådana fall, ettan kommer du inte komma in i eftersom där har du inte ens en karta. Det är exakt att oh, du ska försöka ta det vidare överallt, hoppa fram och tillbaka. Men du har ingen karta att följa. Åh, oh, shit. Men eh, Super ja. Metroid spelar för det är riktigt bra och jag älskar det. Men eh, alltså det, det är typ samma sak. Så, jag, har oh, hur som, jag har lagt Fusion på, på paus. Jag säger inte att jag inte någonsin mm. kommer att spela igenom det, men jag har pausat det just för att det är alldeles för mycket hemlighetsmakeri eller alldeles för... Krångligt, alltså jag ser ju det roliga I mm. att det är hemliga gånger här Det är hemliga grejer där Även med uppgraderingar och skit du kan hitta mm. Är det ju så här, du ska hitta en specifik Pixel och skjuta på ibland För att, åh oh shit, här, fanns det, här finns det Här finns en uppgradering Visst, det är klart det är kul när man vet Om det, är det roligt så Jag har för mig att det finns Någon hint överallt Att man ska kunna se, men eftersom jag inte Kommer ihåg hur det ser ut så kan inte säga det utan det är bara någonting jag har för mig men Det kan vara säkert. så Det är bara det att jag inte ser dem Nej, Det precis. kan ju vara så att jag inte fattar av dem heller För det är klart, det är säkert någon där ute Som kommer bara slita sig i håret nu Och säga att mm. du är ju helt slut i huvudet Men jag ser inte hintarna Därför blir spelet sjukt svårt för ja. mig som vi inte fattar och ser dem ja, Och sen är det lite skillnad, spelar du mäter på en stor tv Jämfört med en där lite skärm, ja men då kanske man ser det På olika sätt också ä Visst kan det vara så, absolut, det kan ju ha någonting med, så med det Att göra också, det kan ju ha med Inte vet jag, färger, alltså vad mm. som helst Någonting sånt kan jag ha att göra med som jag missar Men äh, det är... Jag lägger under, jag har plockat ut det Ur mitt Gameboy nu för att Göra plats för någonting annat för tillfället mm. Så att det är pausat i alla fall Det Ja, jag vet inte. Jag har inte rått jättesug. Jag blev så avtrubbad av Beyond Good and Evil att jag inte har någon riktigt sug på någon retro just nu. Så jag måste kolla igenom min hylla och hitt försöka hitta något nytt som jag verkligen kan fastna i. Men så jag har skaffat så mycket nya spel och sånt som jag ska spela så blir en del. Mm. Eh, så vi kan väl gå in på vad vi ska snacka om nästa vecka för vi tänkte ta upp lite varje gång att säga vad som kommer hända nästa så att ni kan skriva in och ställa frågor på det eller skriva in svar och Allting, och ska vi prata om ett spel säg vad ni tycker mm. för, Som sagt, jag tog upp det tidigare Mitt ämne nästa vecka är Kommer tv-spelsföretag undanför lätt Med oklara spel och dag ett uppdateringar Vad har du för fråga? Jo, jag tänkte Jag tänkte ta upp i sam, lite samma anda Att varför eh, sätta release -datum alldeles för tidigt Helt uppenbart mm. alltså, Jag känner att det, det spårar in lite grann På, på din fråga också mm. Men jag vill få med det att varför För hur ofta är det inte saker och ting skjuts upp numera Precis Jag, jag vill veta, jag är lite nyfiken på varför Jag blir förvånad Och varför, något, varför tror ni att det blir så Absolut uh, Vad Har du tänkt att nörda för något då? Det blir nog Hinniga jag. jag kommer att vara borta hela helgen som kommer så att, Men hinna Så ska det spelas lite Beyond Good and Evil Sen har jag inte bestämt Stämt mig än vilket Gameboy-spel jag tänker att ploppa i istället för Metroid Men det kan vara så att det blir lite Tomb Raider nu när jag har fått det Bara för att jag, jag vill veta vad det är för någonting Jag är lite nyfiken på det Absolut Och jag har ju tänkt som jag sa Crash Bandicoot 2, Cortez Strikes Back Och så ska jag spela Hellblade Senua Sacrifice Ooh. Så det är de två spelen som jag verkligen ska sätta mig ner och spela Mm, mm. Så får vi se, det blir säkert lite mer Injustice med det har jag pratat om så det behöver jag inte Så får vi se om Jag tog också ner ah, Ja precis Får jag ta upp nästa vecka för det kommer jag inte Såg namn på <laughs> uh, Men det var dagens avsnitt ja. Så Tack så jättemycket för att ni kollade Så hörs vi nästa vecka igen Och ni som tittar live Sitt kvar så kommer vi alldeles strax tillbaka Uh, ni hittar alla avsnitt på bloggen abitonundes.blog.se och ni når oss lättast via Facebook facebookcom facebook.com.abitonundes Ha det gött! Hej då!